Dobar večer, jaz vas vse lepo pozdravljam na naši predstaviti oziroma pogovoru o knjigi Uganka Daru. Naša gosta sta vesna godina in Andrej Naterer iz Filozofske fakultete v Mariboru. Aleš Štegr se je moral žal upravičiti. Um, zdaj pa preden prepustim besedo nima, vam samo še želim, da bi bil današnji večer en lep povod v mesec obdarovanja. Ja, tako. Ja, uh, Alenka, najlepša hvala. E, vse mislim, da verjetno ne rabim niti govoriti v mikrofon, ker me slišite, brez mikrofona me slišite, ne? Ker sem jaz pač navajena na velike prostore. E, no tako, zdaj smo mi dva sicer ostala brez najenega, kot je že Alenka povedala, brez najenega, sicer e, na njega računajočega moderatorja, ampak mislim, da bo z Andrejem klub temu, da je Aleš odsotn, nekako uspela predstaviti a, a, to knjigo, ki je pravzaprav že nekaj časa, kar je išla, No Nekaj osnovnih, kako bi rekla, podatkov o knjigi gre za delo poleg levi največjega francoskega antropologa ne, z druge polovice 20. stoletja, torej Morisa Godeljeja. Moris Godelje je znan kot tudi ne ni bil radno, mislim na začetku šolan klasično kot antropolog tudi kot levištros in kot večina velikih antropologov. Ne. No, ampak kot potem sam piše tudi v knjigi, ne, kako je on zašel potem na področje antropologije, in ta, bi rekla, njegova, ta njegova ekskurzija, če lahko tako rečemo, ne, je bila na začetku močno oblikovana z nekovim znanjem oziroma poznavanjem ekonomije. In to nekaterekoli, ampak marksistične politične ekonomije, mislim, res godilje je pač bil in ostal, ne glede na vse, kaj se je v mestu vrnjalo, Izrazito levo orientiran antropolog, to se pravi, če se v antropologiji reče marksistična antropologija, potem ne je ne samo tu pri nas, ampak v svetu posod, prvo ime, ki komu pade na, glav, mislim, na misel, ne? ravno mori zgodelje. Torej, sam se je ukvarjal v svoji karjeri za veliko rečni, Nekatere so, ravno v, v bi rekla, v knjigi Marksistična antropologija, so pač, bi rekla, izrazito mogoče marksistično orientirane, tudi politično-ekonomsko orientirane. Drugo, druge, druge teme, to se pravi tudi tema, ki jo predstavlja knjiga, ki jo imamo pred sabo, pa so klasične antropološke teme. Uganka delu se namreč pravzaprav vrača k enemu od klasičnih antropoloških del. Uh, delo Marcela mosa. Uh, esejo daru, torej mislim eno, vredno, če bi kdorkoli na svetu našteval deset najpomembnejših antropoloških del, ki so bili kdajkoli napisana, potem spada Mosov, vse daru oziroma esejo daru uh, okay. uh, uh, med teh deset, uh, torej to delo, ki je bo pomembno ne samo za francosko družposlovje, pa seveda potem tudi za francosko antropologijo, vsi so se vračali k njemu, ne samo Godelje, tudi da bištros in tako naprej. E, torej, to delo je tisto, ki je, bi rekla, e, drugi, bi rekla nekak, e, drugo tematsko področje, s katerim se je Godelje ogvarja, oziroma se še vedno ogvarja. In Uganka daruje pravzaprav nekakšno preizpraševanje Mosovega eseja o daru, njegovih tesodarovanju, ki v luči tega, kar je Godelije sam zbral na svojih lastnih terenih po eni strani, po drugi strani pa seveda tudi v luči tega, kar je kot angažiran levni intelektualec doživljal in še doživlja v Franciji oziroma na Zahodu. Uh, Godelje je, se pravim, tukaj uh, začel nekaj klasičnih in nekaj skrajno sodobnih tem, torej ne gre samo za to, a v čim se je moj smot, ali se je, ali se ni, ali so njegove splošne zakonitosti darovanja res takšne, kot je mislil, da obstajajo, ampak gre dejansko tudi za, bi rekla, mogoče eno najbolj zanimivih uh, levih kritik sodobnih, antropoloških levih kritik sodobnih zahodnoevropskih družb. Um, in pač v te kritiki godilje ostane skrajno, bi rekla, osebno angažiran. Ne Mislim, on tudi ne kaže nobene posebne tendence ali nobenega posebnega, bi rekla, poskusa, da bi ostal objektivn, nečustveno angažiran ali kaj podobnega, ampak sveda zahodne evropske družbe lepo napriči tako kot marsikdo, pravzaprav redko kdo od antropologov, je v zadnjem času tako. Torej, V tem smislu je knjiga izjemno zanimiva, je pa verjetno tako, da uh, uh, za tiste, ki niso antropologije, verjetno bolj zanimivo, oziroma lažje brdil, pa lažje so izbijo delu, uh, ki zadeva bolj zahodnoevropsko analizo. Uh, Medtem, ko seveda za antropologe, mogoče pa za nektere od nas, ki smo pač nekako afirmativno zavezani moso že od vsega začetka, Pa je mogoče, ja, zdaj se Andrej že smeji, ne, ker namreč moje prvo predavanje se vedno začne vse odaru, imaš vsem most, ne, to je prvo predavanje, da vse moje študente, ki tukaj so in svej Andreje tudi bil nekoč moj student to vejo. Namreč, ker seveda, zakaj je zanimivo to, ne, mislim, mogoče bi čist na začetku to Majčka napovedali, ker pač drugače tudi od godilejo, ne moremo govoriti o kamke, da je ru tudi, ne, Torej tisto, do Česar je most prišel leta 24, je bila ideja, oziroma vprašanje je bilo, ali obstaja nekaj, kar so splošne zakonitosti, neke družbene prakse, ki je navide s popolnoma subjektivna. To se pravi, no, zdaj, ko je Alenka ravno rekla, da imamo decembr, ne, zdaj, ne vem, bi smo darila, in pač ne zdi se, da darovanje je čisto subjektivna praksa, pomeni, Gre za to, da pač se odločite, da boste kupili darilo, ali ne boste ga kupili, se odločite, komu ga boste kupili, odločite se, ali ga boste komu dali ali ne. In je to naredi odvisno popolnoma od vaše volje, spravi nič ni takega, kar bi vas vato sililo. Uh, no Mos, na začetku, se pravi med vojnama, pač pod vplivom, važno mogoče vedeti, da Mos je bil seveda nečak Emila Durkheimaj. Emila en, Durkheim je bil začetnik sodobni sociologije kot veste, in on je prišel na to idejo, da, uh, da je pač družba pojavlja svi generisti. To se pravi, da družbene zakonitosti so objektivne, univerzalne in so neodvisne od tega, kaj posamezniki počnajo. počnejo. In MOS je bil v tem smislu, kako bi rekla vdru Kanov, nadaljevale, nadaljevalec, in on je dejansko pri darovanju odkriti. Res obstajajo to zakonitosti, svi glede nekaj spomeni objektivni zakoni darovanja, ki določajo, kako bodo posamezniki delovali v, v praksi darovanja. In ne glede na to, kaj posamezniki naredijo, ti, zakonit, ti zakoni tečejo naprej oziroma so zmeraj isti. Uh, ali pa temu ni tako. Ne? In seveda, Mosk je tudi pod vplivom svojega strica, Torej, Durkhajma ste pri tej analizi naslonu na, za, na, na uh, materijali iz neevropskih družb, takrat je bila torej že Kula, ne? se pravi Malinovski je že šel, uh, bilo je vzbrano dosti drugih podatkov, terenskih že. Uh, in seveda, tudi tu je bil, bi rekla, verni učenec svojega strica, kajti je te je rekel, da splošne družbene zakonitosti ki jih iščemo svi generist, torej ki veljajo tudi za zahodne evropske družbe, se iščejo v neevropskih družbah preprosto zato, ker so te družbe manjše lažje obledljive in bolj analizabilne, se pravi, prej jih lahko analizirate. Torej, to je nekaj čisto drugega, kar seveda danes počne zahodna sociologija. No, in, dur, in nos je, torej, vzel ta primer darovanja na osnovi opreč številnih etnografskih in arhivskih virov in to analiziral in je seveda prišel do zaključka, da je res, da darovanje obledujejo zakoni, ki jih ubogajo oziroma realizirajo vsi posamezniki, ne glede na to, da se jih sprof ne zavedajo. In ti zakonitosti so ma potem, s katerimi se tudi godeljejo v nadaljevanju okvarja. Torej, obligatornost, se pravi, da je treba dati, oziroma je obvezno dati in obvezno ga je sprejeti. E, potem načelo recipročnosti, torej, če dar sprejmeš, se obvežeš, da ga boš vrnil. Potem e, tretje načelo je načelo ekvivalentnosti, to pomeni, treba je dar vrniti z istim naravom, Torej, ne z nujno, z istim predmetom, čeprav so, da opisuje tudi prakse, kaj gre za isti predmet. In potem zadnje je načelo socialnosti. To se pravi, darovanje, oziroma darovanje, prakse darov darovanja so temeljne prakse vzpostavljanja kooperativnih vizi med ljudmi, ki si pač darujejo. Ne? In zdaj je GDG štartov v neki točki natančno tukaj, ne? se pravi, štartov je v tem, ali to, kar je pač most o darovanju, bi rekla, Ugotovil, uh, v resnici še vedno drži, glede na podatke, uh, ki jih je on poznal, oziroma ki jih je zbral. Pre, to se pravi, če nekako 80 let kasneje, oziroma malo manj kot pač, knjiga, bila malo prepisana, uh, to še izmeraj drži. Uh, in potem seveda godelje stvari so pele v dve smeri. Ne? Mislim, naj po, po prvem delu, ker se okvarja z MOSOC zelo tančno, Potem zapelje stvari v, v, v telo v dve smeri. Najprej, najprej v smeri darovanj, oziroma uh, dejstva, da mislim, zdaj tu bi še nekaj morali mogoče pred povedati. se je da so darila predmeti posebne sorte. To bi dobro veste. Nikoli darila ne smete vrš, proč, nikoli ga ne smete dati naprej, nikoli ne smete vprašati, koliko je stalo. Nikoli ga ne smete kritizirati, čeprav je lahko darilo popolnoma nemogoče in se veste, praviloma se zgodi, da dobite kar nekaj nemogočih daril. To sploh nima nobene zveze. Ne? E, mislim, vi ne smete nobene, mislim, darila so predmeti, na katerih ne smete izvajati praks, ki jih sicer na drugih predmetih lahko izvajate. E, in zdaj e, ne, to so torej predmeti posebne vrste. In godelje je potem ugotovil, da ne obstajajo samo darila, kot predmeti posebne vrste. Oziroma, analizo zapeljajo v smer odaril na nek način, namreč v, k predmetom, ki se jih pa ne sme darovati. Ne. Se pravi, poleg tega, da imamo predmete posebne vrste, ki so darila, se pravi, za katere veljajo cela serija pravil za njihovo rokovanje in predajanje naprej. Ali pa uh, uh, je godelje ugotovil, da obstajajo tudi predmeti drugi predmeti posebne vrste. In to so predmeti, ki se jih pa nikako ne sme darovati, oziroma, ki se jih nekako ne sme odtujit, ne. E, kar seveda je zanimivo povezano z za darilom. Kajte potem, ko vi enkrat darilo dobite, ga tudi ne smete odtujiti. To vi veste. Ne? Reči, če dobite darilo, ne vem karkoli pač dobite, vi tega darila ne smete dati naprej. Ne? Morate ga imeti. In potem, če pač dolgo živite in če imate številne starejše sorodnike, ki vam prenašajo zelo veliko število dalih, ki so prav čisto nemogoča, potem seveda obstaja rešitev, da imate doma omaro, kamor vse to shranjujete, ampak nikakor pa tega ne smete dati naprej, ne, ne smete tega dati naprej, ne smete tega vrniti, ne smete tega uničiti. Hočem reči, to je zelo bistveno pred čeprav če zgleda na vides absurdno, No in do te eni točki, da torej so to predmeti, ki jih ne smemo dajati naprej, se darila navezuje na neko drugo kategorijo predmetov, ki se jih tudi nikoli ne sme dajati naprej oziroma ki se jih ne sme odtujiti. Um, recimo, ne? podedujete očetovo uro recimo, ne? in tega se ne sme odtujiti. Se tega se ne sme dati naprej. Ne sme se tega prodati. Ne? In skratka, ne? Uh, se pravi, ne, obstaja ena, ena kategorija predmetov, ki so predmeti drugačne vrste, oziroma obstajata dve kategorije predmetov vsaj, ki so predmeti drugačne, ki so predmeti drugačne vrste, eno so in drugo so ti predmeti, ki niso darila, ki sploh ne smejo neti nikoli krožiti, ne. se pravi, sploh ne smejo stopiti v, v, v krog darovanja. No, to je ena smer, v katero Godelje svojo knjigo zapelje, druga smer je pa tista, ki je ta družbeno angažirana, ne? seveda kaže ta njegov kritičen političen tudi, seveda družbeno-politična angažna. To je pa, kako bi rekla, analiza tega, kaj se zdarili dogaja na Zahodu. Ne? Namreč Godelje pravi, ki mora se ugotovil, da darila sotemeljne sredstvo za spostavljanje kooperativnih vezi, Ljudmi, ki mogoče predtem sploh niso bili v kooperaciji. Ne. Zdaj, klasičen primer je, recimo, ko se poroči, mislim, ko se, poroči, ko se poroko dve družini združita se ženska daruje, ne, se ženska daruje drugi družini in to je dan najvišje vrste, to, to je nekaj, o čemer potem lahko mogoče se pogovarjamo, ampak to je seveda med kulturnimi da so ženske dosti več kultura gre več vredne kot moški, ne? ne glede na to, kaj se moški misijo. Ampak eh, e ne, torej, eh, ne, se pravi gre za to, da vi zdarom darom pretvorite nekoga, ki je ni z nami v odnosih sodelovanja, v nekoga, ki je z nami v odnosih sodelovanja. Ali pa, če citiramo Malinovskega, on je rekel, za torbrijalce so mu rekli, obstajajo tri skupine ljudi, eni so tisti, ki so moje sorodniki in so na moji strani, potem drugi so tisti, ki s katerimi kula, kula pa je ceremonialno darovanje, in tisti so tudi na moji strani, in tretja skupina so sovražniki. Se pravi, E, na, ljudje so lahko na moji strani ali po izvoru, pomeni, če so moji sorodniki, ali preko darovanja. E, drugače pa so sovražniki. E, torej, Darovanje je seveda univerzalni medkulturni način, kako vi potencijalnega ali aktualnega sovražnika pretvorite v, v sodelavca, če lahko rečemo v nekoga, ki je na vaši strani. Uh, in zdaj, seveda, uh, ko je godelje preizpraševal to, to temeljno socialno funkcijo, da, da, to je ta četrta, ki sem jo prej omenjala, uh, je ugotovil, da pač v zahod, na Zahodu je prišlo do tega, da se ta funkcija več čuje, ne uresničuje. On je rekel, da na Zahodu je pravzaprav postalo individualna praksa med sorodniki in prijatelji in imanka manka ta splošna širša dimenzija kooperacije in sodelovanja. No in tukaj pravzaprav je na teh način venil, da se je most zmotil, da torej nekak ta dimenzija darovanja ni univerzalna, da pa se mu zdi, da spet bo postala univerzalna, ne, tako pa če on to zaključi. No, skratke, in v teh, v teh, kaj bi rekla, koordinatah se potem cela knjiga Biblje, torej gre za tri, bi rekla, tri polja, ne, eno je most, da ali ne, poglejmo še enkrat njegove etnografske podatke, drugo je, Uh, gremo pogledati predmete posebne vrste, ne samo darila, ampak tudi tiste, ki sploh se ne smejo nikoli darovati. In tretja velika zadeva je, kaj se dogaja z darovanjem oziroma z darom uh, na Zahodu. Uh, tako da, kot rečemo, je to verjetno v zadnjem času uh, najbolj cedovit pregled uh, nekih, bi rekla, Analiz, ki so tudi celo, potem od Mosa do, do danes ta, te analize delovanja, ker najprestano nastajajo, to je na klasičnih tem antropologije, poleg recimo sorodstva in kaj takega. E, no torej, te analize nastajajo kar naprej in e, Gobeljeva knjiga je verjetno ena najbolj, bi rekla, zanimivih inventur ne? E, tega, dokud so analize delovanja oziroma te razprave o delovanju tam nekje konec 20. stoletja prišle. Uh, no, toliko bi zdaj z vod, to bi bil že dolg, ampak brez tega, zdaj nekaj vredno, ne verjamem, da ste vsi to prebrali. Ne? Uh, bo, bi se mi z Andrejem težko pogovarjala, uh, težko pogovarjala, da mi že ne, ampak da bi vi razumeli, kaj se s to mniga pogovarjala. Uh, ne? Tako da torej, to, je pač, neka, to so nekaj izhodišča ki se seveda pa, ko jih čitate z različnih zornih kotov, lahko različno zanimiva ali pa različno problematična. Ne? Mislim, da Andrej imam tukaj sam precej izkušen pravzaprav z nekimi ceremonijami darovanja, tudi v sodobnih družbah, ki jih on v resnici pravzaprav dolgo ni videl kot to. Ne? In seveda mogoče Andrej v tem najprej vprašanje, kaj pa je Godelje, ko si pravzaprav ne, ta svoj terenski material eh, primeril, oziroma ga imaš takrat vedno pred očmi, in ko si pač primer, recimo Mosa in po drugi strani Godeljeja, kaj je te godilje, godilje pokazal, recimo česar eh, prej ta material ni povedal, predno prednosti prednost to knjigo pogledal ali pa pokam, prebral. Tam je moja zadeva delala. Ja, bo smo malo bolj bližili. No, bo sedaj, sedaj. Mislim, da nas slišijo brez tudi. Ja, blazem, ti si na mene naredil. Um, po eni strani sem začel uh, svoje zadeve gledati z čistenega, novega, zornega kota. Pa ne mislim samo moj material, ampak nasploh. Um, po drugi strani pa sem začel spet mos obrati od začetka, mm -hmm. uh, da bi videl um, kje je začela sploh ta začetna uganka, s katero on začne to svojo knjigo uh, uganka, uganka daru. To mislim, da ne delam jaz. Aha. Se pravi, um, kaj, kaj um, dela stvari, da se vračajo, oziroma kaj jih da se vračajo k temu svojemu izvornemu, uh, k temu svojemu izvoru, k tisti prvi osebi, ki je dar sprožila, da mos je imel tu um, ta duh omenja v obliki ha oziroma mane. Ampak postalo mi je jasno da, da mos deluje v enem začaranem svetu in da bom te uh, mosove um, za ključke neposredno težko spelal na, na moj material oziroma na, na, na to... No vsak, mogoče no, še no, mač, za bo se... no, samo povej, kaj je tvoj materijal, ki ne si ja, da vsi mogoče ja, ja, ne no, to sem jaz svoje ja, strani ja, samo po sebi. Ja, Ja, a, moj antropološki material a, se nanaša na delo s otroci v Ukrajini. A, na, zdaj opažam tam tudi ene, sprva se mi je to kazalo kot neke socialne prakse, ampak zdaj vidim, da so to visoko ritualizirani a, procesi, darovanja, žrtvovanja, a, na neki strani, mislim iz nekega zoni, kako to tudi potlača sploh, Po branju te knjige mi je, se pravim, odprlo eno, eno, eno čist, čist novo, čist nov pristop, svež pristop k temu mojemu materialu. Um, to se pravi pa tudi um, nasplošno um, altruizme, ki vsakodnevno videvamo, oziroma tudi ta čist naša individualna darovanja, kot ste omenili, uh, po tej knjigi človek začne malo tehnati uh -huh. oziroma o zavesti procese, ki so igri takratko, ko si postavljen pred, pred dejstvo. No, zdaj recimo mogoče čisto konkretno, zadnje smo se pogovarjale in si je rekel, ne, da pravzaprav, ko si gledal to ceremonijo uhum. med svojimi cesnimi otroci, uhum. pravzaprav nisi vedel, kam dati, dokler spet ni prišlo, ne, dokler spet pravzaprav nisi se srečal za, za delovanjem, oziroma ne, za oganko daru. Uh, ja, pri teh cesnih otrocih moram prvo malo vpisati, što uh, zadevo, da bo... Da bo ali pač malo več smisla, da, imel, da ja. pač samo po sebi omen obzela, da vi že veste to, kaj vem. <laughs> no, um, socialne prakse, ki se tam pojavljajo, znotraj teh skupin so, um, majo uh, ali pa vsaj večina teh praks, ima nek status institucije, ki gre za subkulture, za skupine, ki so um, socialno organizirane pač na ta način, da uh, notrajna kultura uh, fura svoje zadeve na svoj način, In uh, ena od najbolj uh, očitnih zadev je to, je uh, ritualno uporabljanje narkotikov. Uh, dolgo mi je, me je uh, ta zadeva rajcala, um, kaj se tam v resnici dogaja? Ne? Zakaj? Če narkotiki ne, ne povzročajo neposredne uh, fizične odvisnosti, odkot potem ta potreba po konstantnem jemanju v čim večjih količinah, Uh, prašal sem fanta, no pa koliko krat na dan vi to vznamete, pa je rekel, razumem, povej drugače. Ja, pa ne vem, pa recimo, da imate toliko pa tog denarja. Ja, je rekel, koliko imamo denarja, toliko vznamemo. Se pravi, več denarja, večkrat se zadenemo. Ne. Odkot ta potreba, pa ni uh, neposrednega fizičnega učinka, plus tega ni, ni bega od neke neprijetnosti, da bi to delali iz strahu pred abstinenčno krizo. Potem, uh, pa ste vi spet prepelali MOS-a. V, v, v, v to moje vidno polje in trenutku se je odprlo in mi je postalo jasno, da gre, da gre za darovanje. In vse zadeve, ki so bile uh, na ritualni ravni nekako prezentirane, pa niso imele smisla, so ob sploh pozaj po pobranju uh, uganke daru dobile ne samo svoj smislo, ampak mesto znotraj tega rituala, ki se tam dogaja. Se pravi, zdaj bi se lahko spustil v podrobno debato. Analiza jezika, analize postavitev, lahko bi drugema pripelal mm. z elementarnimi oblikami religioznega življenja, mm -hmm. um, pa mislim, da nimamo dovolj časa. Koče mm -hmm. um, samo Godelje. Ja, ja. ja ampak um, jaz, jaz bi, če smem, njega ja, pripelal ja, ja. V, v moje življenje, ja, ja, ja, ja, da se zdaj, ko smo Godelje uh, omenja um, te obče prakse darovanja, kateri, s katerimi smo, smo v bistvu si se seznanjeni, klic po, po, po dobrem, po plemenitem on uh -huh, pač uh -huh, navaja uh -huh. ta termin. Ampak mi je potem tudi postalo jasno, kaj to pomeni. Uh, da da, da prakse, ki se kažejo kot darovanje, recimo bogati posamezniki oziroma podjetja darujejo uh, lačnim v Afriki, da, da, da na neki manifestni ravni to sicer zveni kot dar, ampak uh, ja se ne morem rešiti predsotka, da gre tu za neko narcisistično prakso, uh -huh. ki jo najdemo tudi pri potlaču. To ni nič novega ja, ja, ja, to, to, to avtor omenja. Uh -huh. Ampak vse gre za to, da bi to boste vi verjetno bolj vedli, kot jaz, da, da je motivacija za, za sprožanje te akcije nekje druge, uh -huh. kot jo najdemo pri mosu. Uh -huh. ne? Da gre v resnici za, za prezentacijo oziroma poviličevanje samega sebe, za pobiranje socialnega aplauza pri teh novodobnih Uh -huh. Darovanje skozi množične medije. Um, bi bilo zanimivo, ne vem, prašati njega, uh -huh. bi on, na kak način bi on to pokomentiral. Uh -huh. no, ja, zdaj, tisto, kar vemo iz knjige, oziroma nekaj sam pokomentiral, mogoče za publiko, je to, da torej, ne, pač, ravno godeljena nek način stavi na ta dar, ne, na ta, kako bi rekla, na novo oživljeni uh, javni dar. Uh, ker pač pravi ne, sem že rekla, da na Zahodu je prišlo do tega, da je uh, pač dar prišel v sfero privatnosti, da ne vrši več korekcija, neke socialne korekcije, nekaj, kar pač pri darovanju je ta socialna korekcija, recimo pri potlačah in tako naprej, značilna. Uh, in da zdaj na Zahodu imamo pravzaprav uh, opraviti za tem, da je to, da ta darovanje, to darovanje poteka v zasebni, privatni sferi drugega pa ni. In potem ravno pravi, ta javni dobrodelni dar je zdaj na tem, da bo ponovno spet vzpostavil to logiko daru, logiko bi rekla redistribucija, ne, ker seveda na darovanje je tudi klasično pomozo, vezana na logika redistribucije, seveda dobrin, moči, ugledaj in še polno drugih stvari. E, in seveda tu bi jaz rekla verjetno, mislim, vse moje mnenje je, da tu je godelje prekratek oziroma, da tukaj je godelje nekako naivn, ker pač godelje pride do zaključka, da javni dar oziroma ta dobrodelni javni dar bo končno spet prevzel to socialno funkcijo, ki jo dar, ki jo je dar zgubil na Zahodu. Uh, vendar, mislim, ne, čeprav se seveda godelje sklicuje in na psihoanalizo in na strukturalizem in na lakana in tako naprej, Alek tukaj ne vnoči vsega kapitala teh, bi rekla, drugih teorij, oziroma vseh teh drugih stališč, ugotovitev teh drugih avtorjev, ker ti tisto, kar godelec pregleda, ne, je, da dar, mislim, vse po mojem mnenju, na Zahodu nikoli ni izgubil te socialne funkcije, ker tisto, kar dar na Zahodu dela, je, da mislim, darovanje je ena od stvari, ki seveda jo jo je že most ugotovil oziroma odkril, je, da darovanje je odnos, um, upniško, darovanje je upniško-dožniško razmerje. Ne? Zdaj, da boste lahko svedili temu mogoče uh, čist nakratko. Zdaj uh, smo rekli, obstaja zakonitost obliga, oblig, obligatornosti. Se pravi, nekdo pride, pride zdaj novo leto in vi morate darovati. Ne? vi morate darovati ne na to, ali hočete, ali nočete, ali imate denar, ali imate denare, vi morate darovati. ne boste darovali, boste sprožili situacijo, ki bo sankcionirana, se pravi, deležni boste negativnih sankcij. Uh, zdaj, uh, torej se pravi, vi dar morate dati. Oseba, ki, ki je dar namenjen, ga pa mora sprejeti. To je načelo obligatornosti, ki velja za tistega, ki dar da in za tistega, ki dar sprejme. In uh, te, tre, v trenutku, ko oseba ki je dar sprejela, dar spreme, nastopi drugo načelo oziroma druga zakonitost, to je ro, načelo recipročnosti, se pravi, če sem dar dobila, ga moram vrniti. Ne? Uh, sveda ne takoj, ne? ampak čez eno leto za drugo novo leto, recimo, razumete. In zdaj se pravi, če sem dar sprejela, ga moram vrniti. To je načelo recipročnosti, ki se pa veže na spostovito enega posebnega odnosa, namreč oseba, ki dar ta, in čaka, da se bo darilo vrnilo v te osebi, ne? postane upnik in oseba, ki je darilo sprejela postane dolžnik za tisto obdobje časa, dokler, se, dokler pač dolžnik ne vrne proti daru upniku. Torej, darovanje v resnici spostavlja trajne upniško-dolžniška razmerja, ker se pač mesto upnika in dolžnika zamenjata. Ne? Se pravi, ker pač potem druga oseba, ki je bila prej dolžnik, da dar postane upnik in tista, ki je bila prej upnik, postane dolžnik, spet za neko določeno količino časa in se to zamenja. In zdaj to trajno upniško-dolžniško razmerje, Uh, in seveda zelo daleč od tega, kar misli uh, Godelje neko pravi, mislim, uh, vrstnici darovanje na Zahodu nima socialne funkcije. Uh, nič ne prispeva k reprodukciji družbe. Uh, torej to, ne, ta trajno utniško-dolžniška razmerja seveda ogromno prispevajo k, k, k reprodukciji družbe, ker naroče utniško-dolžniška razmerja so temeljna razmerja v Zahodnih družbah. Ne? Uh, in se pravi, ne samo, da prispevajo k temu na način, da se torej ne, potem na ta način učimo, mislim, kako ravnati v upniško dolžniških razmerih, naučimo se prestopa, prestopati iz funkcije upnika v funkcijo dožnika in obratno. Uh, ampak seveda uh, tukaj gre za celo serijo segmentov, se pravi, nekih vodilijev ni pripeljal v analizo, čeprav se je na avtorje skliceval. Recimo, Uh, ne? Zdaj, jaz dam to vedno primer, zelo preprost primere študentom, da ga razumejo. Torej, jaz rečem, imašte rojstni dan in pride samo ena oseba na rojstni dan in dobite samo eno darilo. Načeloma ste prilično razočarani na tem stanjem, veste kaj hočem reči. To ni neki uspešen rojstni dan. Za uspešen rojstni dan je, če pride 50 ljudi in dobite 50 daril, potem ste pa zelo srečni. Rečete, aha, koliko ljudi se jem je spomnilo. Ne? Ampak zdaj, gleda od zazornega kota upniško-dolžniških razmerij, ste v prvem primeru postali upnik samo enkrat. Mislim, dolžnik samo enkrat. Medtem ko ste, ste nezadovoljni, ne? V tem, ko v drugem primeru ste postali dolžnik 50-krat in potem ste zadovoljni. Ker seveda kaže na to, da večkrat pokažete, postanete dolžnik, bolj ste zadovoljni. Ker seveda nima nobene zveze s tem, da lahko rečete, da je to socialno-neutralna strategija oziroma socialno-neutralno učenje, socialno-neutralna praksa, ne, uh, namreč ugodje v dožniških razmerjih, ne, in večjih je boljše, je, ne, Uh, jaz to vedno rečem, da to za, za, za analizo tega dejstva morate pač pripeljati eno celo serijo, mogoče podatkov, ki niso nujno resničo strukturalistični, mogoče so res bolj stvar psihoanalize, ampak se delje se na psihoanalizo sklicuje tukaj, ne, oziroma naj bi se sklicoval, ampak tukaj on v resnici zgreši, ne, on vidi socialno funkcijo delu samo v prerazdaljevanju bogatstva, tako kot je pri potlaču, zdaj potlač je pa tradicionalna ceremonija pač pri Indijancih, ne, bila odkrita, ampak potem je bila odkrita tudi marsikje druge, kjer a, gre za to, da se kopiči bogatstvo in potem se to kopičeno, nakopičeno bogatstvo ne uporablja, ampak se uniči, ceremonijalno uniči. In več bogatstva, ko uničite, višji je vas status. Ne? Se pravi neko popolnoma iracionalno delovanje, navidez. Uh, in zdaj uh, seveda, jih uh, gre pa zato, da seveda potlači imajo funkcijo redistribucije dobrin oziroma ne, mislim, uh, kontrole nad socialnimi statusi, močmi, uh, tem, da se recimo lastnina ne kopiči pretirano na enem koncu in tako naprej. In zdaj seveda to funkcijo um, godilje nekako pogrešano zahodu. in reče, aha, te socialne funkcije ni, torej dar nima več socialne funkcije. Zdaj te socialne funkcije sicer mogoče res nima, ne, ker pa zdaj... Uh, Ne vidimo, da bi kdo ceremonijalno za novo leto pač ne, vsa darila, ki jih nakupi, se je dal pred hipotekarnih, potem ceremonijalno uničil. Ne. A, a, tega gre resni, ampak a, in ta sva več, ko bi ste darili, uničili, bolj boste pomembni. Ne tega zdaj sicer resni, ampak hočem reči ni samo to socialna funkcija darune. In tukaj je bil godile prekratek, ne? Tukaj je bil godile prekratek, on dejansko ne vidi, da socialna funkcija daruje v tem, da se spostavljajo kooperativne vezi. In vsako darovanje na zahodu seveda vzpostavlja kooperativno obvezno kooperativno vez med upnikom in dužnikom. Tako Takoj ko darilo prejmete, ste dužnik. Takoj ko ga daste in ga tista oseba spreme, ki ste odali, ste upnik. In to seveda traja do neke točke časa, ki jo kultura predpiše ne, kot primerno ceremonijalno točko za, vračit, za vračanje darov recimo uh, ne, od enega rojstnega dneva do drugega, ali od enega novega leta do drugega, ali od enega božiča do drugega, pač kaj praznujete. Ne, uh, in seveda te funkcije, dar, darovanje sploh ni izgubilo, se pravi, darovanje ima še vedno to temeljno funkcijo vzpostavljanja kooperativnih vizi tudi na Zahodu. In se pravi, mogoče na Zahodu bolj eksplicitno, kot kjerkoli drugje celo, ne? in tega godelje nekako ni v vidu. Ne? Uh, ste hotli nekaj dodati? Ne? Ja. ja. Meni se zdi, da je, da je problem uh, v zahodnem svetu tudi kapitalistični sistem, ki uh, kupcu daje uh, predmete v trajno last. Uh -huh. Če nekaj kupite, je to v resnici vaše. Medtem, ko v, pri, v, v primerih mosovega darovanja, tisto, uh -huh. kaj ste dobili, ni v resnici vaše. Uh -huh. ne? Tisti duh, ki ga mos opisuje, se vrne skozi mogoče kakre druge, mogoče skozi iste objekte, odvisno, o katerih objekti govorimo, in mislim, da to še še dodatno vpliva uh -huh. na to, da nimamo to vrstnega darovanja v, v teh zahodnih družbah, oziroma, uh -huh. če je, se ne kaže na isti način. Uh -huh. Ja, in to se sprože še neko debato, ki je tudi v antropologiji, recimo v zadnjih 20-30 letih, vse se je tudi dotakne deljeve knjigi, uh, se je odprla, ampak <coughs> uh, ta debata o tem, ali tržna menjava, ima druge zakone, ne, ali ima iste zakone kot ga darovanje, to se pravi načelo obligatornosti, recipročnosti, ekvivalentnosti, socialnosti, ne. ali ta načela oziroma ti zakoni na, na trgu funkcionirajo isto, ali ne funkcionirajo isto? Zdaj eni pravijo, da je sploh, da tržna menjava, nima nobene zveze z darovanjem, drugi pravijo, da je tržna menjava samo različica darovanja oziroma konkretna zgodovinska oziroma ne, družbena forma darovanja, Tretji pa pravijo, pač neko mestno stališče je, da pač in neke stvari so na trgu prisotne, ki so povezane z darovanjem in neke niso. Ne? Zdaj, seveda tukaj ne, lahko bi našli primere in za en in za drug problem. Deloma seveda se ga godelje tudi dotika, se tudi v resnici predstavlja avtorje, ki se pač zavzeli eno ali drugo stališče. Je pa seveda res, da v vsakem primeru v, na Zahodu moramo loči dve stvari. Darovanje v ožem smislu, to se pravi to, kar bi zdaj počeli za novo leto ali pa to, kar se počne za rojsne dneve in tako naprej. In to je darovanje v ožem smislu. In o tem darovanju je godelje skeptičen, da je izgubila svojo socialno funkcijo in no se pravi, v zvezi s tem jaz mislim, da se moti. In potem pa trg. Tega mislim, za katerega se zdi ali pa vsaj ekonomisti trdijo, da ima on neke svoje funkcije, da funkcionira popolnoma, neodvisno od, kako bi rekla, logike darovanja. Zdaj, ne, to je pa seveda nekaj, o čemer bi se dalo razpravljati, oziroma tudi da polno v resnici pri pomp in polno izhodiš ne, na osnovi katerih je mogoče o tem razpravljati. Uh, uh, ker gre točno za to, kar je Andrej rekel, po eni strani imamo predmete, ki se morajo vračati, uh -huh. sicer je res, da vi dobite bombonjero, za rojstni dan in te bombonjere ne smete nobenem udati, to veste, ne, in pač v, nek, v eni drugi kulturi bi jo pa morali vrniti, ne, počem reči, to zdaj, kaj je treba s to bombonjero narediti, to je kulturno različno, uh, čeprav gre za isto zakonitost, Uh, ampak potem vi morate pač vrniti ekvivalent, ne? se pravi, hočem reči, na mesto bombonjere vrnete ali drugo bombonjero ali šope kroš, skratka ostaja kulturni ekvivalent vsakemu daru. Uh, zdaj seveda, ko greste na trg, ne? se seveda točno zdi to, kar ste rekli, ne? se pravi, pridete, imate denar, kupite in greste. Ne? In torej ni nobenih obligacij, vse na ne? Uh, in, oziroma, če so, je seveda vprašanje, katere so, ne? oziroma, kaj, katera ta obligacija so. S tem, da pa seveda je treba razumeti, da je, kak bi rekla, uh, menjalna vrednost je denar, ne? Tisto, s čemer vi v resnici pridete in kupite, to je vam jasno, je denar. Ne? Zdaj je seveda vprašanje, a je denar je darilo ali ni darilo, ne? A je denar proti dar, ali ni protidar? ali denar ustreza načelom, mislim, kriterijem predmetov posebne vrste, ki so darilo, ali ustreza kriterijem posebne vrste onih drugih predmetov, ne, ki jih nikoli ne smemo odtujiti, ker namreč, ne glede na to, da zdaj se vam na vide, zdi, da je to brez veze, ker denar ničemor ne ustreza, denar ustreza obojemu namreč, ne. Denar ustreza tako darilom, kot tistim predmetom posebne vrste, ki jih nikoli ne smemo odtujiti in za katere recimo... Značilno to, da so popolnoma abstraktni. Ne? Vedno so abstraktni recimo, kak ne vam rečem, verižice in školke, ki se v kuli giblejo, ne? pač po tistem ceremonialnem kula darovanju. To so abstraktni predmeti, sami po sebi oni nimajo nobene vrednosti, oziroma lahko so vredni glede na to, koliko umeteljno so izdelani, ne? kot to točno tukaj potem po novih raziskavah eh, prikazuje eh, godelje. Ampak v resnici ne gre za to pri, pri tem. Ne? Se pravi, on ima neko abstraktno vrednost. Zakaj je ena vrižica več vredna kot druga? Zakaj je ena vredna toliko več kot druga? Se pravi, gre za neko abstraktno zadevo, ki v resnici je zelo blizu denarju. Ne? Ker denar, mislim, denar je tudi skrajno abstraktna, abstraktni koncept. Ne? E, tako da tu se pravim, tukaj je seveda tržna menjava v mar čem zelo blizu darovanju, čeprav običajno tega ne vidimo. Ne? Oziroma, so neke dimenzije, ki so zelo blizu, čeprav vi rečete, ok, jaz grem kupiti solato, ne, jaz kupim solato, plačam solato in grem, in torej ni nobenega upniško-dužniškega razmerja, ker pač sem ga takoj poravnala, ne, mislim zbranjoko, ne. Tako da, torej, ne, ampak hočem reči, zdaj tu, se to je, to je debata, ki je nekaj, kar že nekaj časa se na dolgo in široko razvija v antropologiji, Uh, no, mislim, jaz osebno sem na stališču, da trke v resnici samo različica različiti sa druge. Jaz sem na skrajnem Mosovskem stališču. zdaj nekaj za drugem, pa na skrajnem drugem stališčju, Ja, Jaz bi stališču, no? Ja, ja. Uh, ja um, se pa kažejo, mislim, poleg, poleg kaj dela to ali ne, ja, ne zgeda, da ne dob. No, lahko znamete mojega, Andrej, tak se je vredo. Ne, ne. Se pa kažejo tudi uh, prvine potlača. Zdaj,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 Pa jih potem še enkrat vlijajo, pa jih uničijo, pa jih sploh ja, ja, Se pravi, drugi, drugi ti broni pa krožijo ne? in tisti niso posebne vrste, so, so, so predmet, v bistvu se nanašajo na, na, na celo skupino in mislim, da se v, v, pri nas v zahodni civilizaciji ali pa v kapitalizmu pojavljajo v bistvu iste zadeve. Ne? Imate blago, ki kroži. Uh, ki ni posebej ja, dragoceno? Ja, ja, ki ni, ne, uh, in kroži za namenom akumulacije kapitala pri sebi doma ali pa uh -huh. denarja, kak pač hočete vzeti, ker, ker dan imamo v bistvu dvojno naravo. Ampak jaz mislim, da gre bolj, da, da se neka vrednost kopiči, uh, uh, druge, drugi materijali ali pa blago kroži. Se pravi, da, da je blago, uh, ta materialna menjava, ki smo jih pričali, so, pač, uh, uh, so predmet menjave krožijo, Med te, z namenom, da bi se predmeti posebne vrste, kapital pri nas doma, ki ne kroži mm. kopičo. Ne? Mm. Se pravi, vstopam v mm. neke odnose, mm. da povečam te svete predmete, ki so pri meni doma. Mm. In to je tisto, kar po spremeni fokus ali pa mm. status svetosti mm. v našem življenju. Mm. Uh, tudi uh, konča knjigo mm. s tem, uh, kaj, kaj, uh, kaj so sveti predmeti, kaj, da zamenjajo status subjekta z objektom. Uh, ampak Ne, bi zaradi res samo što pa obrals knjige pa. Lahko mogoče jim še, da to povete, ker za mislim, da ne bodo videli ampja. Ehm. Um, ja moglo bi začeti pri levišči trosu, uh -huh. kjer je imaginarno nad uh, simbolnim. Ehm. Um, pa mogoče sem si malo prevelki sem gledal, no dobro, kako mislite? Se pravim, ne? Um, No, ne, planje, ne, ne, potem, če pustiva, ne, ja. lahko pustiva. Vse pravim, vprašanja bodo tako še prišla. No torej, v glavnem pač zdaj to, kar je že Andrej povedal in to, kar, smo nekako, kar sem nekako jaz do zdaj govorila, pač kaže, ne, to ambicijo godeljeja, da skuša v resnici res preizprašati, ali je tisto, kar smo imeli za obče, za univerzalne zakonitosti, daru, res dokončno ugotovitev, ne? oziroma ali nam praksa na Zahodu uh, kaže, da je treba te zakonitosti s čem dopolniti in seveda Godelje je ugotovil, da je treba to z nečem dopolniti, namreč no, s tem, ko ste rekli, z načelom svetosti. Ne? Uh, ker namreč, uh, če darovanje vedno, to recimo je že Marinovski opisal, ki ga je seveda Most potem uporabil za material, uh, uh, če je Marinovski opisal, da torej recimo kula predmeti so pomembni zaradi tega, ker Uh, prinašajo osebi status, ne? prinašajo jih sodelovanje v neki zgodovini, ki se, potem, uh, ki se potem pripoveduje naprej in seveda pomembnejši zgodovini, kot sodelujete, više je vaš status. Uh, se pravi, gre torej za to, da uh, predmeti, ki krožijo, večajo vaš privatni kapital, tako kot ste vi rekli. Ne? To je značilno. Na ja, ja, no, aha, aha. Mhm. In torej gre za to, da seveda. Uh, Tega eksplicitno most resni ni, bi rekla, analiziral, med tega leto analizira. In seveda zdaj, tako kot je Andrej rekel, če pogledate, kaj se dogaja pri nas, je pri nas se dogaja pravzaprav isto. Ne? Se pravi, na mesto dalovanja pač kupujemo, oziroma kroži denar, čeprav dalujemo še vedno, ampak ni to tisti temeljni povdarek. In seveda kroženje denarja oziroma kupovanje menjava nam veča naš. Kapital, torej tisto vrednost, ki se je ne da odstojit, enako kot darovanje v drugih kulturah večja, to je vrednost, ki se je ne da odstojit, izvoljite, Andrej. Uh -huh. Ja, to sem si izpisa, vem, ker je tak le zelo lepo povzelo. Fetišizem predmetov darov ustreza fetišizmu blaga in fetišizem svetih predmetov ustreza fetišizmu denarja kot vrednost, ki sama rodi vrednost. Uh -huh. Se pravi, to je uh, mitologija kapitala. Uh -huh. Ja, tačno, Se pravi, on pač pravi, doda še en, eno načelo, oziroma ne, še eno eksplicitno načelo tistem, od kar je most ugotovil in seveda uh, most tega ni mogel ugotoviti, ker se on zahodom ni ukvarjal, ne. To se pravi, on se je dejansko ukvarjal res samo z materiali, ki so zadevali neevropske kulture, uh, kjer seveda denarja ni, in denar ne more predstavljati problem, oziroma denarna menjava ne more predstavljati problema, ker je pač ni, ne. Uh, prav, jaz mislim, da mogoče za ovolj bi bilo to dovoljno, da bo vsa publika čisto obupala nad nama dvema, ker zdaj se pravim, ne, uh, nimava valajčnega tretjega govorca, ki bi bilo, mi nama postavila bolj bi lajična stela, vprašanja, steno, ja, steno, sreda, steno zdaj mi da bi drug drugega razumeva, uh, ne, in uh, bi pač zdaj na tej točki mogoče sveda besedo uh, predala publiki, namreč mogoče je kdo knjigo prebral. Morda pa ima kdo kakšno vprašanje v zvezi s tem, kar smo povedali oziroma kar sva skušala nakazati, da, da knjiga bi rekla to, česar se knjiga dotika oziroma kar knjiga odpira kot probleme, ne? Pri njihče knjige ni prebral, verjetno še. Ne. No, Alenčica, pomeni, kdo še bo... že to knjigo kupo. Prva vas, v vaši knjigarni? Bolj malo. No, se pravi, vse verjetno je zato to, ja. Potem pa, veste, kaj se pravim, če vas karkoli, potem drugega mogoče še v zanima, ali kaj podobnega, okoli tega, kar se pač povedala, okoli, ne vem, načel darovanja, pridrogiranju, ali kaj podobnega, ne, ker so to take teme, ki so lahko zelo zanimive, uh, se pravim, uh, mirno, ne. Ker mi dva sicer lahko nadoljujova, brez problema, ne, ampak se hočem reči, ja. No, jaz bi povedal samo nekaj. Uh, Res, da so... Uh, z meni se je prvo vprašanje, ki sem mi je pojavilo, ko sem začel te svoje cestne otroke uh, opazovati skozi optiko darovanja, se mi je najprej mi prišililo, mislim, kaj se, kaj se daruje? Uh, uh, Ker uh, sicer predmeti krožijo, ampak to niso predmeti, ki so predmet darovanja. To so predmeti, ki so udeleženi, preko katerih se vsa ta zadeva spelje, ampak kaj se v resnici daruje? Ne? In potem prigodeljev sem naš uh, odgovor mhm. na to, da se daruje uh, del človeka. Ne? Na ta način, kot lahko delujete, v bistvu darujete kri, lahko darujete ledvico, lahko darujete svoj čas, lahko darujete svojo energijo. Ne morete darovati sebe v, v, v celoti, ampak točno to se daruje pri teh otrocih. in uh, uh, Daruje se v smislu, uh, da se zavisno vstopa v dolžniško, upniško razmerje. Kaže se to na jeziku, ko uh, en otrok prosi drugega joj, prosim, ne boš še zabodil, čeprav bi se fizično ali pa čist tehnično, bi se lahko tudi sam, pa se ne. Uh, potem do, uh, ko se ta so zadeva spedlje, do samega zahvaljevanja, zahvaliti se mora na da ga drugi slišijo, oziroma tisti, ki ga je bodo se pravi, uh, je, videl sem, da je mogoče darovanje uh, na neki simbolni ravni, se pravi, brez nekih direktnih, Ja, ki so izmenjani. Uh -huh. ne? In to je tisto dožniško upniško razmerje skoncentrirano oziroma ta posrednik, ki bi bil mogoče nek objekt, je izzet. Uh -huh. no, no, Ampak še vedno verzi ja, ja, za spostavitev ja, tega odnosa. Ja. No, čeprav, kako bi rekla, inekcija za drogo ni. Ne? Je tudi predmet, ki se davuje in tam srediči <coughs> predmet ni čisto jizet. Ne? Ja, ja, se pravim brez ja, njega bi se težko zadeli. Ne? Je, je, je, je, je udeležen, ampak ja, je posreden, ne. Ja, ja, ja. Ampak vse jem lahko ne, ker se, ja, se veda, prosim, daj mi in ovoga seveda zname. In, se in potem ja, ja, ja. blazno zahvali, če ti si ja, nisi ja, išel, pride ja. do njega in ga podsuka, ja. če je hvala lepa. Ja, ja, ja, ja. ja. ja. Ne? Se pravi, in, to, in bi rekla, je ta element, ki ga je zdaj Andrejo omenil, torej ne, v resnici tisto, za kar pridari, jim gre. Ni ne poravna vrednost predmeta, ne, njegova tržna vrednost, ampak je. Točno oseba, ne, se pravi del osebe, za darilom preide k tebi. Ne? E, to se je tudi že bo pogotovil, sva na neki drugi ravni, mogoče manj eksplicitni. E, namreč nekaj, kaj je how, kaj je mana, natančno, ne? to je on temu rekel, to je duh stvari. Ampak ta duh stvari je v resnici duh osebe, ki je to stvar dala, oziroma to zdaj duh je duh, čist neprimerno e, neprimern prevod. Ne, ampak je torej neka spiritualni del človeka, ki je to darilo dao, in zato recimo, ne, se pole, recimo logiki hau mora vedno mora isti predmet nazaj vrniti, ker če jaz dam vam nekaj in vi ste s tem dobili del mene. Ne, sem jas popolna. In edini način, da jaz postane popolna, je, da ta del sebe dobim nazaj. Ne? In zato se recimo mora točno isti predmet vrniti. Tako da ta ideja seveda je na nek način v samem jedu tega, zakaj so darila predmeti posebne vrste. Recimo, če vi rečete, zakaj daljila ne smete, za smete završiti, zakaj ga ne smete dati naprej, zakaj uh, ga ne smete kritizirati. Stokre pri daljilu ne gre niti za uporabno vrednost, ne gre niti za tržno vrednost, ampak pri gre za točno Del os, darila je pravzaprav v resnici del osebe, ki vam je to darilo dala. In ne gre za darilo, gre za tisto osebo. Na en, potem tista oseba, če boste vi darilo nekaj naredili, bo to, to točno tako mala ona bo užaljena. Ona tega ne bo imala, da ste vi zavrgli predmet, ampak da ste vi zavrgli njo kar je seveda, ne natančno ni drugega od, od recimo, če bi pač zavržite katerikoli predmet, ki ni darilo in ki seveda nima te dimenzije, ki je v resnici dimenzija darovalca, kar seveda to dimenzijo darilo dobi le kot ga nekdo da. Jaz recimo rečem, imate dva herja potarja na policiji, enega ste si kupili sami, enega ste dobili odljubljene osebe. Kateri kater je več vreden? Tisti, ki ste ga dobili ljubljene osebe. Če se boste odločili, da, kater, da boste enega dali naprej, boste vedno dali naprej tistega, ki ga niste dobili ljubljene osebe. Veste kaj hočem reči. Ne? Pa sta obada popolnoma enaka. Točno zato, ker gre za to, da tisti Harry Potter, ki ste ga dobili od nekoga, recimo odljubljene osebe, Ma še neko dimenzijo, še neko, nek element, ki ga seveda ni drug nima. In to je pravzaprav s da ste vi del sebe, tej osebi. Ne? Zato se pri darilu ne sme vprašati, koliko je darilo stalo, zato se pri ne sme reči, uh, kak je grdo, zato se pri ne sme reči, to bom jaz svrgla prot, zato se pri ne sme, ne vem, uh, ga dati naprej. To, ker ne gre za darilo, ne gre za predmet, gre za osebo oziroma za odnos s to osebo. Ne? In na nek način je zdaj seveda to, kar ste omenili, pravzaprav ne. V teh sodobnih praksah mogoče postalo bolj eksplicitno. Ne? Bolj, mislim, bolj, bolj direktno jasno je, da gre točno za to, ne? Ja, kot pa recimo, što, ne? Ja. se mi ja? zdi, da je, da je diskusija, ki, ki se moz, pa pa pa vsi ti avtori, da je uh, tista, ki se giblje na relaciji uh, sveto in posvetno, sakralno mm -hmm. in profano mm -hmm. in predmeti, ko se pomikajo, uh, ne vem, pri kuli se to lepo vidi, mm -hmm. da, ko, da ko čisto navadni posvetni predmeti postanejo sveti predmeti, uh, dobijo en nov status, dobijo novo zgodovino, dobijo ime, čisto uh, mm -hmm. skoraj osebnost in takrat oni posegajo v, v, v življenje na čisten drug način. Mhm. Lahko bi temu rekli simbolno, lahko bi temu rekli kakorkoli, ampak status tega se spostavi in jaz mislim, da, da to lahko čisto vsak uh, izkušen mhm. na vašem mhm. Harry Potterju ali pa e, na je, vazi, recimo, če se vam zdomi vaza, ki ste si jo sami kupili ali pa, ne vem, ki ste jo dobili. Ne? Ja, svoda, ja, svoda. Um, um, jaz mislim, da je, da je to to. Ja, to, to, to. Se pravi, v tem smislu so pač to ena od teh ključnih dimenzij, ki jih darila in imajo ne? in ki jih recimo predmeti druge vrste pač nimajo imajo to mm. dimenzijo in verjetno, vse vam pravim mm -hmm. v teh cestnih otrocih ta igla oziroma ne, ta enekcija za drogo imajo to dimenzijo, ne? ali nima? Jo, imajo, se pravim. Imajo na ta način, da, uh, da, da brez, brez tega se ta zadeva ne bi mogla splati. Mm. Ne, v v, uh, v uh, tak skoncentrirani obliki. Mm. Ne. <coughs> Sama, mislim, uh, Opaz sem, da, se, da se pojavljajo neke prakse, ki so temu podobne, uh, tudi brez igle, ampak se pravim, ne, ne, ne v tak skristalizirani obliki. Ne. ne bi mogel reči, da je igla predmet menjave. Predmet menjave je, um, na nek, levi strost bi temu rekel, neki strukturni ravni, ne. ko si, si zanemaril vse manifestne ravni pa si prišel mm -hmm. do tega. Ampak Težko bi to zdaj zverbaliziral, ne da bi šel opisovati vse, kaj se v dogaja, vse tiste male dialoge, ki nima nobene sporočilne vrednosti. ampak se vam to zdi zelo drugače od kule, Ne, ne, v bistvu ne, v bistvu, bistvu, bistvu, bistvu ne. Tisto, tisto kaj dosežejo uh, uh, uh, trobljanci, ko imajo te vajgu predmete, uh, dosežejo ti skozi, skozi, sam, skozi samo to proceduro zadevanja. Ne bi pa mogli točno izpostaviti ekvivalenta za, za mladi pa za solavo, Ne bi pa tudi ne bi mogreš, da je igla to. Mm -hmm. Igla je mogoče kot je kanu, da lahko ogrlico pretovorijo, ali pa ne nek tak ekvivalent. <gibim> <gibim> <gibim> ja, tako. Torej, zdaj pa res mislim, da bom mi počasi končala. Eh, za vaše, bi rekla eno uro, sva rekla, da bova govorila. Mislim, da je to bilo že tako zelo hudo. Eh, zdaj res prosimo še za vaše komentarje, za vaše vprašanje. Lahko so vprašanje, se pravi, popolnoma deskriptivna v zvezi z knjigo. Če vas kaj zanimljamo? <kaj> ja, ne. Ja, samo. Lepo prosim, ja, da nekdo začne, ker potem Ej, bo že kdo še rekel, kaj. Kaj, še da je čisto altruistično narovanje yeah. slob možno, ali je edini dar, ki bi bil tako pravdu, da ne bi vstopal v razmeri v bistvu ne možno. Mislim, edini pravi dar ne odstaja v definiciji. Mislim, altruistični ja, dar, ja, mislim. Da ja, ali ja da ne bi vstopal v razmeri, ali ja samo ne vem, kaj počnem, se slepim, s tem, jaz pa noče ko bi počenti neke datele to ne. je možen altruističen dar postovi najpreproje odgovor po vašem mnenju mneni je žal da, da samo ni postaval ali možen čist antagonističen dar ker pobeleko ja jas jas jas mislim da ne jas mislim da ne ja, ja, ja. sploh zdaj ko sem a, prebral to uh -huh. pa še enkrat uh -huh. mosa premislil mislim da ne ne tukaj bi rekla da mislim da ne to je kot ja, ja, da. dar a, uh -huh. dar samo prinaša en en meta nivo ki presega posameznika in njegovo voljo Je, to je To je, kar hal, je. Hal, to je mana, to je lahko, to je lahko uh, simbolno pri prilvištvo so imanarno ja. Uh, se pravi, to, to presega po same ker takrat, ko daš dar uh, si se odpovedal delu individualnosti. Ne, in to je tudi finta, na katero ne pade, čist zares. On reče, aha, obstajajo čisti altruistični darovi. Ne? Se pravi to, kar dajo bogati revežem in čisti altruistični dar, ker ti nikoli bogati ne morejo pričakovati, da jim bodo reveži ta dar vrnili. To je res. Torej, nikoli do bogati ne pričakujo, da im bodo reveži vrnili dar. To je res. Samo hočem reči, to je zdaj samo ena raven. Druga raven je pa uh, smo rekli, ok, bogati da altruistični dar revežu. Ne? Rebež darilo spreme. Tisti, ki se spreme, postane upnik. Ne? Tisti, ne, dožnik. Tisti, ki ga je dal dalilo, postane upnik. Če ti nimaš možnosti da dalu vrniti, ne? to pomeni, da si stopil v doživljenjsko, dožniško razmerje. Se pravi, in če, če te lahko, ckom, kdo, do, mislim, doživljenjsko podredi, ne? se pravi, doživljenjsko podredi brez možnosti, ne Zdaj, upa, brez možnosti, da kdajkoli prideš nazaj ven iz te podreditve, je to altruistično dar. Se pravi, da ravno pri, pri tem daru, ki se zdi najbolj, kako bi rekla, human, ne, je vzadaj največja svinjerija v resnici. Ne, to zato ker v resnici ti ono osebo do konca podrediš, za celo življenje podrediš, za predpostavko, da nikoli ti daru ne more vrniti. Se pravi, nikoli ona tebe ne more podrediti. Ne, In to je seveda, se pravim, tu jaz mislim, da je godelje majčkeno prekratek, tukaj nastopi nelagodje, ne, veste, kako hočem reči, če vam da, zakaj ljudje nočejo dobiti dobrodelnega daru, veste, kako hočem reči, noben noče reči, jaz sem tako reun, da, da, da rabim dobrodeln dar, ne, oziroma to že mora biti res krajno. Ne. A, se pravi, točno zato, ker ljudje na neki ravni berejo, zakaj gre. Ne. Se pravi, to, to pomeni dobiti altruističen dar, ki se po strukturi onemogoča, da ga vrneš. Ne? To te popolnoma razvrednoti, oziroma to pomeni konstantno podreditev in zato jaz vedno pravim, se spomnim na Ameriko, vseh teh silnih dam, vseh tistih silnih srednjih slojev, ker sem pa čas živela in delala, ki so tako navdušeno vedno dale dobrodelne darove. Ne? Veste, kaj hočem reči? Seveda, vse z njihovega zornega kota je to, bi rekla, funkcionalno, torej one se za vsakim darom ne? ceremonijalno doživljenjsko dvignijo na vse tiste, ki so jim ta dar dali, natančno izvedo predpostavke, da, kako bi rekla, pač se ta dar ne more vrniti, ne sme se vrniti. Ne? In to je seveda ena dimenzija tudi tistega darovanja, ki je povezano da recimo z darovanjem organov. Ne? Mislim, to, hočem reč, to je zelo skrajna praksa. Ne? To so zelo skrajne praksi je, da recimo v neevropskih družbah jih ne poznamo. Ne? To je, kako bi rekla, zanimivo, ker kaže na nekom, mislim zdaj, če hočete, demokratičnost ali egalitarnost možnosti. Ne? Zdaj, recimo, ne? te družbe imajo to egalitarno možnost. Dar daš in ga še vedno lahko vrneš. Tudi pri podlaču še vedno ti lahko priješ v status, da organiziraš boljši podlač kot on in ga podrediš ne? nazaj. Ne? Med tem ko tu, nimate možnosti. Ne? In to je zanimivo, da družba proklamira darove, ki dejansko ukinjajo to možnost postaviti se nazaj v pozicijo istovrednega. Ne? Se pravi, dajmo organe, dajmo dobrodelne darove. Veste, kaj hočem reči? To torej, je točno tiste, bi rekla, tiste oblike darovanja, ki fiksirajo, kdo je vladajoč, brez prizivnosti, in seveda v, v, v, v, si, si fiksirajo, kdo nima, ne? in spet brez prizivnosti. Ne? Ne. No, ne. Andrej. Darovanje, če boste mos sebrali boste videli, da, da, da ko se dar sproži, se na začetku res vzpostavi neka hierarhija skozi dolžniško upniško razmerje. Ampak skozi, mislim, najhitreje skozi drugo sekvenco se nazaj vzpostavi vsaj neke vrste, enakopraven odnos, če je ta obstaja predim se dar sproži. To, kar pa dela kar, ja, trg, To pa je logika potlača. Idealn dar je, da se, da, se nazaj, da se vzpostavi hierarhija, da se potem vzpostavi enakopravn odnos in da je presježek tisto, kaj se dogalo v mesi. To so odnosi. Ne? Ideja potlača, idealnega potlača pa je to, da se, da se naredi potlač, ki tistega totalno pohara. Ne? da se tisti ne more več skopati, in potem tisti, ki je ta potlač organiziral, je, je v bistvu zmanjal. Ja, ja, ja, ja. Ampak da, ne, se, ja. spada do darovanja, da se razumemo. Spada, spada se ne? Ampak spada, da tako je antagonistično darovanje. Ja. Ne? Se pravi, imate dva tipa darovanja, to kooperativno in antagonistično. Pri enem gre za vzpostavljanje kooperativnih vezi, seveda mhm. zdaj pri potlaču na videz gleda da ne, ne, ne pride, ampak seveda pride do vzpostavljanja, tudi skozi sovračko pride do vzpostavljanja kooperativnih vezi, ker namreč, če te nekdo potlače, potem ti nujno moraš od njega nazaj, oziroma je to tvoja glavna življenjska ambicija ne, v nadaljevanju tvojega življenja. Uh, tako da uh, ne, se pravi, potlač je tudi dar, samo je ena druga vrsta. Ne. Mislim, mislim nas no, skrajna vrsta enega tipa daru. Ne. Uh, tako da torej vi rečete, da ne, da torej, da torej je razlika med trgom in darom. Ja, jaz, mislim, ja, ja. Da je, jaz mislim, da je. Ker, če gledate, na kak način se, uh, se te zadeve oblikujejo, uh, mislim, čist potrošnjstvo, na kak način je organizirano, Brezgodovinsko plačevanje, plača, pol zdaj, pol pa pol, ali pa plača vse pol, ali pa plača, ko bo šmel, Se pravi, da se ljudi uh, v neko, v neko uh, tako razmerje, uh, pH, iz katerega se po definiciji ne more skopati. ne. Mm -hmm. uh, in jaz mislim, da, da je to bliže potlače, pravi uh, antagonističnemu uh, načinu darovanja. Mm -hmm. Ampak potem je to še vedno ene vrste dan, ja. Ne pa tisti, kot smo prej govorili. Ja, altruistični po moje ja, ne, obstaja, ja, ne. ne obstaja, Gospod je še nekaj ja, Aha, dobro. Ja, recite. Vprašanju. Ja. Je menjami, so osebe, ja, ja. vrednost, ne na neko osebo, Ja, to mano. Ja, neko ja, ja, neko, ja. Te menjami, tega, je, ima zlanka, ne skušam, Uh, zdaj, je se vam pravim, zdaj v tržne ekonomije, morate vločiti darovanje kot tako, torej tisto, kar je darovanje kot tako, recimo darila za novo leto, pa vse to, to ostane zvezano zakonom darovanja čisto enako. Ne? Zdaj menjava na trgu je drug problem, tako je že zdaj samo preomenil, pa Andrej. Uh, zdaj uh, verjetno gre za to, da torej nekatere, jaz, jaz še vedno mislim, da pravzaprav, dobro, na ravni pojavnosti, mogoče lahko rečete, ne gre za darovanje, ne? Uh, pač recimo, zdaj ne morete reči, da tržna ekonomija krši načelo socialnosti oziroma, da trg, krga ne krši, ne. Uh, torej potem tudi, uh, mislim lahko rečete, da recimo krši načelo recipročnosti, ne, pač vsaj v oblike. obliki, uh, ne morete reči, da krši načelo obligatornosti, ker to ni res, ker pač morate kupovati, ne, mislim, hočem reči, morate kupiti, kaj pač, pač te drugega, In seveda tudi ne morete reči, da krši načelo ekvivalentnosti, ker seveda obstaja načelo ekvivalentnosti. Čeprav seveda to načelo ekvivalentnosti ima eno specifično zgodovinsko formo. Se pravi, da v resnici, bi rekla, tri od štirih zakonov veljajo tudi primenjavi. Zdaj, ta četrti pa seveda je nekoliko, ne, nekoliko problematičen zaradi tega, ker tako, ste rekli, Uh, kaj rekla? Zdaj, brez osebno sama po sebi ni problem. Veste, hočem reči, ker v končni instanci uh, to darovanje je brez osebno. Tisto, kar kroži, je osebni dolg. Ne? Ne? In zdaj, ko reči, trgu to tudi kroži, ker rekla ne? tisti, ki nosijo ne vem, majce ene firme, razumete, vzpostavijo neko skupnost. Se pravi, je nek osebni dolg. Ne? Ste rekli, ravno ko ste rekli prej, tržne marke ne? oziroma blagovne znamke. Ne. Blagovne znamke imajo to, kaj bi rekla, imajo to lepo funkcijo, recimo. Ne. Zdaj, bolj problem je, kaj se zgodi med ko in vami, ne. Kot, recimo med, ne vem, vami kot uporabnikom, Nusija, končarja, gorenja, ali ne vem, česa, veste, kaj hočem reči. Ker to, takoj, ko vi uporabljate, ne, bi rekla neko tržno znamko. blagovno znamko seveda stvar postane osebna ne? in je to, kako to mi stalno opozarjamo oziroma tisti, ki to analizirajo, opozarjajo, da tržne znamke so na domestek tistega, tako kot ste vi prav rekli, ne? tiste brez osebnosti. Ne? Torej mora nekaj biti, ne? ne? se pravi, ljudje, ki vozijo Mercedes, so ene sorte, ljudje, ki vozijo BMW, so druge sorte, ljudje, ki vozijo, ne vem, Audija, so tretje sorte in ljudje, ki vozijo smart so četrte sorte. Ne? Razumete, hočem reči, se pravi, obstaja neka personifikacija, ne? E, tako da e, ni čisto odsotne, pa se bolj problem je dejansko ves, kadar opraviti z vami in branjako. Viste, kaj hočem reči, ne? ne? Kje je zdaj tudi darovanje? Dobro, obligatornost, ok, socialnost, okay. ekvivalentnost, okej, okay, ne? E, ampak se vam pravim, res je pročnost, vi ste je dali in nič niste dolžni. Zdaj, naj to je vprašanje analize, ne? ali res niste dolžni, ali lahko drugič greste ka sosednji stojnici in kupite pri sosednji stojnici solato, če se vaš branjeko spomni. Če je to čisto tako eno, veste, kako hočem reči, če res niste zavezani, ne, ker ni dores, ne, se veste, kako hočem reči, potem ste, če ste trikrat kupili pri eni ki solato in potem boste pač naslednjič videli pri sosednji branjivki boljšo solato, ali pa se ne ne, boste imeli malo, vam bo nerodno, ne. Vzumete, se pravi, zimete, nekaj se zgodi, in to je zdaj po arta pri daru, da ko vi stopite v resnico delovanja, ki zgleda pač odnos, zamenjamo darilo, recimo ali pa na, tem, na te ravni zamenjamo ne, dobrino za denar, to sploh niti ni darilo, ne, ali pa dobro se pravi, denar ni darilo, ne, to je, mislim, denar pač ni darilo in to je zdaj ne, ne, neka, neka Modifikacija cele zgodbe, ampak vseeno se na ravni socialnih odnosov nekaj zgodi. Veste, kako hočem reči? Ni res, da vi, ko vi kupite pri branju, ki ni plačate solato, ste, kako bi rekla, ste vi dve z upniško-dolžniškim razmerjem, ne? Veste, kako hočem reči? Obstaja upniško-dolžniško razmerje do naslednjič, kajte? Se vam pravim. Če boste vi to drugič in tretjič in četrtič ponovili, bo vaš dolžnik in rezultat bo, da bo, boste vam bo dala boljšo glavo solate ali bo pa dala malo boljšo težo. Ne? Se pravi, vam dala eno, eno malo še za povrh, ne? kot staljnjem kupcu. Ne? Uh, in seveda, če boste vi štirikrat prebrali, ki se sem vam rekla, kupli, in boste potem hodili to branjo, ko zamenjate, boste naredili velik rok okoli tiste njene stolnice, da vas ne bo videl. Zdaj hočem reči, ne gre za to, da bi ona sploh kakorkoli na to reagirala, ampak vi bi imeli zoporno občutek, razumete? Ne, ne, pravim. Tukaj, pa, tukaj ima ste pa dejansko blagovno znamko, ki stopi noter, ne? tako kot ste prav rekli. Ne? V resnici gre, vi, ne. vi, ne, vi niste dolžni. Dobro. Zdaj, če bi vi kupovali vedno pri isti osebi tudi v recimo, blagovnici, ne? pač iste stvari, recimo ne vem. Zadnjič sem bila, jaz vedno kupujem v DM marketu nekaj stvari, recimo olivno olje. Ne? In potem, zadnjič sem pač bila v DM marketu tukaj, v tem, kaj je ta euro ali kaj je to. Ne? Ne? Uh, ne? In, uh, Sploh nisem nič le, mislim, jaz pač hodim tja, ne, mislim, tako kot hodim druga. Potem je rekla, ona gospa je rekla, no, vi ste pa naša stalna stranka, torej dobite posebno darilo. In mi je dala posebno darilo v vrečko. Jaz e, pač nisem bila, da sem me ta ženska sploh poznala, razumete. Hmm. <laughs> razumete, torej ne, ona, mislim, da je z mano v dožniškem razmerju, ker jaz sem nič vedela, hočem reči, se spomnila, nisem da ona meni že kdajkoli videla. da to pač tam ne morete se spomniti, ko je toliko tistih ljudi. Ampak ona pa točno vedela. Ona je rekel, aha, viste pa našla stana stranka, ne, seveda, ona prej stranka ni nič dobila. Rekla, vi pa ste stalna stranka, torej dobite posebno darilo. Torej, ne, dužniško razmerje. Razumete? Ne, ker če ne bi bilo dužniškega razmerja, zakaj bi ona meni dala posebno darilo, ki sploh ga jaz nisem plačala? Veste, kaj hočem reči? Ne, ne? Prosim. Dobro, dobro. Zdaj, seveda, ja, ampak če bi šlo za poromoci in reklamo, potem bi bilo smiselno, da da to vsakemu, ne? Veš, kaj ti hočem reči? Uh, no ja, zdaj ne vem, hočem reči, jaz takrat tak večkrat pridem, ampak recimo promocija bi morala delovati oziroma deluje po logiki EPP promocija, se pravi pač vsi, to, je, to je kao demokratična praksa, vsi lahko dobijo promocijo, ne? Medtem, ko tu ni šlo za promocijo, tukaj je še seveda, dobro, tisti copaci so imeli nekšno ime tam gor. Ampak, hočem reči, uh, ne ne ne, ona je, ona je v resnici rekla, aha, vi ste, naša stana stranka, torej dobite nagrado, torej beri, To v, v, v analizi toga, oziroma delu pomeni, jaz sem dužnik, vi ste upnik, torej, ne? Razem... Pardon, so... Ja, ja, ja, recite. Ajma, glede, vi baš, predvam, ne? Bo prišli, ja, to zdaj hočem reči, se pravi? Ne, ne, ne, hočem reči, dobro, to je. <laughs> dobro, samo hvala, hvala. <laughs> A, a, a kak bi rekla, to, ja, se pravim, lahko, mislim, se vam pravim, zdaj ta zunanji motiv verjetno je možen, se vam pravim, samo ona ga ni utemeljila s tem, ona ga je točno utemeljila s tem, viste, naša stranka, torej to dobite, kar pomeni dolžniško v knjiško razmerje. Viš, kak ti hočem, ona ni rekla, ona ni rekla, aha, mogoče vas bo pa to zanimalo, torej, gledajte, vam mi to damo, ne, mogoče vas bo pa zdaj zanimalo, mogoče boš pa zato, ker pač tam na copatik nekaj piše, tukupo, ampak hočem reč? Uh, ne, ne, ne, ona je to točno s temi besedami formulirala, ne seveda, se veste, zdaj, ko sem antropolog, sem tako rekla, kuram, most ne, kura, mos, ne, ne, Ampak, uh, ja, ne, mislim, tako da, uh, jaz, jaz sem pripričana, da v resnici je imel most prav, se pravi, zakoni so univerzalni, zdaj forma je pa zelo različna, ne? in se pravi, ravno denar, pa recimo ti, ne, brez osebna menjava na trgu, ne, so seveda razvili eno formo, ki na vidjo se res nima skoraj nobene zveze več z darovanjem. Ne? Se pravi, na onem navadnem darovanju, ki ga vršimo za, za novo leto ali pa za rojstni dan, pri tistem lahko mi to takoj prepoznamo brez problema. Medtem, ko seveda v tem primeru je pa stvar seveda drugačna, ne? v tem primeru, ampak jaz sam pravim, potem pa pridete do takih, veste, kaj točem reči, do takih situacij. Ja? Kaj? Ta, ta predil davlovanja uh -huh. se Bi lahko jaz mogoče poslušal ja. na to Ja, da, dajte. Ja. Ne, da stopete, reče. Ja. ja. No, strana, Ampak... To, to pa to in potem se To je res res res. Sredate, pa ja. potem imaš spet dožniško. če sprejaveš dalj. Če jaz ne bi sprejela copat, bi ona bila stavno v dožniškem razmeru jaz je pa stavno upnik. Potem sem sprejela čopat in sem postala jaž dožnik, ne? Ja. Toto. Ne, ne. Ja, ampak ko vstopate vi v, v a, odnose darovanja, moz govori o a, logiki in morali daru. Ne? Se pravi, da so posamezniki, ki ima svoje pravice, imajo svoje dožnosti, v tem a, odnosu, ampak Ko postavite pa v, to, v ta odnos multinacionalko, se morate najprej vprašati po statusu multinacionalke. To so neke vrste osebe, ki imajo pravice, nima pa odgovornosti. Se pravi, imajo pravice, mhm. da, da vam zakasirajo, da vam ne vem kaj, Nima pa odgovornosti potem do tega. Ne? Zato pa so korporacije, recimo kot taka inkarnacija tipične multinacionalke. Ne? Niso odgovorne ni nobenem. Zato pa so multinacionalke pobegnjajo lokalnim zakonom, če se tu, mislim, če jih tu država zatek, ne pobegnjajo drugam. Ne? In tudi uh, zato ne morate vstopiti v odnose darovanja, po mojem mnenju, pravega darovanja. Ne? Oni vas mogoče zvabijo v nek odnos, ne gre pa za darovanje. Po moje. Ne? Zbranjo, ali pa s prodalko, valda, ne? normalno, ker je za fizično osebo z multinacionalka, pa po moje, ne ravno zaradi te dvojne narave, uh, uh, subjekta, s katerim imate odnos, naja? No, ja. no, se pravi, jaz eh, nisem čisto pripričana, zaradi tega, ker če vi recimo kupite pri eni multinacionalki nekaj, ne, potem postanete del njene, njene populacije, da li tako rečemo, ne. se pravi, postanete človek posebne vrste. Se pravi, vse začne na, na ravni odno, socialnih odnosov nekaj dogajati. In zdaj ravno tisto, za kar gre pri darovanju, je da predmet sproži reorganizacijo socialnih odnosov. Se pravi, predmet, ki kroži, pač kroži. Ne? Ja, mislim, že to je zanimivo lahko. Ampak zdaj, eh, recimo, da vam dam primer, recimo, eh, sem ravno imel eno študentko v Ljubljani, ki je recimo, eh, analizirala darovanje na, primer, na primeru v ženitnih praks ne, v uh -huh. jugovzhodni Aziji. In recimo, če vam reč, rečete, da je žena, se, mislim, ženska se poroči z moškim. To je poroka, to ni darovanje. Ne? Mislim, to, to potem pogledate drugičen potem vidite, da to je darovanje. Ne? Uh, ampak potem v resnici tisto kar, ni, ni, ni samo pomemben ta akt, torej, aha, ženska se darbuje moškemu, ne? pač družini moškega, uh, in moški mora zbrati seveda krave, ne vem kaj še vse, za to, da v žensko lahko dobi torej protidar. Ne? Ampak uh, gre za to, kaj se dogaja med, eh, kaj se kaj to sproži? Zdaj morate gledati socialne odnose, ker jedro analize darovanja so socialni odnosi, ki se sprožijo zaradi, ali pa organizirajo, ali pa reorganizirajo zaradi darovanja. To se pravi, sproži se to, da je, recimo, družina že veste, je nadrejena vedno družini ženina, to je medkulturna univerzalja. Potem, potem se sproži to, kako se nevesto razvrednoti, to so tiste slavne taktike in strategije, podrejanja ženske neveste, ne, ko pride recimo v, v hišo moževo, strani mame in tako naprej. Kako se njena vrednost znižuje za to, da se s tem znižuje vrednost one skupine, iz katere je prišla in kako so spostavljene strategije za to, da se potem v resnici obe, ne, obe stranki menjave, to se pravi obe družini, ki sta zamenjala otroke oziroma poročila otroke, spostavita v upniško-družnjuško razmerje. In jaz mislim, da tukaj, če, no, se pravim, jaz sem zdaj enega kolega, mislim na kolega študenta na poddoktorskem študiju, ki dela analizo natančno na trgu, ne, kar jaz mislim, da se pravim, mogoče po formi to imate prav, ampak a, res vi nič od multinacionalke ne pričakujete, ne pričakujete servisa, ne pričakujete, da vas bo obveščala, In res multinacionalka nič od vas ne prečakuje namreč, da boste nasledn, naslednji produkt kupili, pr nej. No se pravim, ja, hočem reči, ne, to bi bilo treba iti v zelo detaljno analizo. Kaj se je, kaj se je res zgodilo? Ne? Kaj se je res zgodilo? Se pravi, vi ste nekaj kupili, potem ste plačali na s nobenega dužniško upniškega razmerja, ni... Ali je res... To jaz nisem čisto prepričala. Hočem reči, ali ste res kupiti, kupili... Mislim, Predno kupite svoje, ne vem kaj pač, ne vem, prvi lakost ali kaj podobnega, ste res isti, kot potem, ko ga kupite. Veste, hočem reči, ne? Veste, ne gre, zve, tista oseba tudi ni nujno personalna, ne? Se tu, ne? Ampak, eh, eh, se pravi, eno je, eno je samo pač cirkulacija daru, ne? Pač gledate predmet in kaj se zgodi. Drugo je pa reorganizacija socialnih odnosov, ki zaradi tega kroženja predmetov ne? nastaja. Ne, ali res ne nastajajo nobeni dolgovi, ali res ne nastajajo nobene zaveze, ali res ne nastajajo nobena upništva, ne? Hočem reči, a res potem, če vi kupite pre eni multinacional, kičko vam to crkne in vam oni tega nočejo, uh, kako bi rekla, recimo, popraviti, ali pa ni servisa, kaj ne znorite? Veste, kaj hočem reči, kaj ne pričakujete od tega, če vi kupite recimo kandi, pralni stroj, pečkaj pa pač kaj, da če vam bo crknil, da oni bodo vas servisirali, niso torej oni vaši dužniki ker ste kupili. Veste, kaj hočem reči? Ne? Ja, od, produkta. od produkta. Recimo, če zdaj Coca-Cola kupite, seveda nimate občutka, da ste, da bojo oni zdaj vam mogli zamašek navdati. To je res. Ampak hočem reči, ne, potem bi zdaj morali spetiti v detaljno analizo, ali res in nobenih kupniš kodožniških razmeri. Ali se Coca-Cola res nič ne trudi vzpostaviti točno to, Coca-Cola ljudje so druge vrste ljudje. kočem reči, to se tak vsaka multinacionalka, ne? čim ste pač druge vrste član, torej boljši, to je jasno, ko bili dan najboljši, ne. Ampak, hočem reči, to res bi vam zveze z lupniško-dolžniškimi razmerim? Vznikaj, hočem reči, kaj ti viste dolžnik, če vam oni dajo, zato kar pijete Coca-Cola vstop v pravo obliko človečko, človeškosti, ali kak bi se temu rekla? Vznikaj, kaj hočem reči? Ne? Mislim, to ni neutralno, ne? Veste, kako hočem reči, ne? Se, če to ne bi funkcioniralo potem, kako bi pa na trku sploh razložili učinek blagovne znamke, veste, kako hočem ne? Kar, kar na čem pa blagovna znamka funkcionira? Funkcionira ne na tem, da vam oni uporabno vrednost prodajo, ne? Dobro, pač uporabno vrednost že kupite, ne? Ampak v resnici ne kupujete uporabno vrednost, Zdaj, tržna vrednost je tako praviloma, če kupite dobro znanko, prejmo sorazmerno višjo. Primerjavi s tem, koliko je to vrednost, se pravi, to nima nobenega smisla, ne? Torej, kaj vi kupite? So Ja, se pravi, to zdaj, kako pričakovanje imam oziroma kaj kupite, ne? Jaz mislim, da ljudje, ki kupujejo jahovarje, še vedno malo visoka pričakovanja. Za ljudje, ki kupujejo oranoje, imamo mogoče malo nižja. Ampak hočem reči, uh, ne, to je zdaj vprašanje. Veste, kaj hočem reči? Zdaj ljudje, ki kupijo, ne vem, uh, levištrosne kavbojke, mislim, v tem smislu, ne, imajo še vedno visoka pričakovanja. Veste, kaj hočem reči? Jaz ne vem, ko sni jaz skupila mojih čeri levištroske, ker pač, leviske, to so edine kavbojke, ki njej prav stojijo, uh, in sni potem znorela, ko oni niso imeli več tistih kavbojk, razumete, ne, čez pet let, ker jaz si vem, da jih v Ameriki še imajo, Razumete, ko vi postanete enkrat kupec ene marke, niste več v isti poziciji, kot prednostek ste kdo kupli. Veste, kaj hočem reči? Je, potem gre nas v trgovino, zdaj viš trosim, rečem 595. In oni rečejo, nimamo 595. In potem jaz turim, kako si drznete, da nimate 595. 595 je klasična marka, leviš, leviš, torej morate imeti 595. Če so v New Yorku 595, mora biti tudi tu P95, Veste, kaj hočem reči? Ne, ne, to obstaja v knjiško dolžniško razmerje, jaz sem vaš kupec, torej, vi mi morate, in potem sem jaz rekla trgovki, torej, to ni moja stvar. Če sem jaz vaš kupec, vi morate, meni, če vi tu levijske mi jih morate dobiti iz New Yorka. Mene zanima. Ja, to za mi ne iz Varaždina v Varaždinu, ne delajo 595. Zato me mene zanima, o jih vi dobite, mislim, jaz sem tu vaš kupec in 595 je klasična številka, meni ne prega, naročite iz New Yorka. Ja, ne, ne, ne, ne, Ka, ne, glede, stoj, ne, ne, ne, gledajte, veste kako hočem reči? Ne, ne, ne, oni so moji dolžniki, Ja sem bila tam in sem kupla. Veste kaj hočem reči? Jaz sem bila tam, kupla sem, dala sem denar, torej oni so sprejeli denar, to je darovanje. Torej oni so moji upniki in ja sam pravico hoditi celo red, zato ker so oni moji upniki. Seveda, če vi kupite eno stvar, razumete, ne pa se to je res, kar boste kupili, vi, če se to pokvari, imaste pravico se protožit. Zakaj? Zato, ker so postali oni vaši upniki. Mislim, viste njihovi upniki, oni pa vaši družniki, pardon. to No, to zdaj ni važno. Potem se pa vi popelite, če je ne sprejemajo. Hočem reči, vi lahko znorite. Ampak poanta cene zgodbe je, da, da ni res, da se nič ne zgodi. Veste, kaj hočem reči? Če vi kupite, pa tudi, če ste plačali, to zdaj ni važno, pa vrečite, aha, se je končalo, ni res, da se je končalo. Ker takoj, ko bo se vamo lepo podplat, raztrgal šil, počla guma, ali pa kajkoli se bo zgodilo, boste vi šitleti, a nazaj boste rekli, uprostite. Ne? In boste torej začeli protestirati, kar pomeni, da vajen odnos ni na nuli. Zato, ker, ma, zato, ker vi se obnašate kot, mislim, oni so vaši dolžni, mislim, vi ste, ste upnik, torej oni, naj vam, ne, poservisirajo tisto, kar vam ima, zapravo servisirati, vse so vam to dolžni narediti. Veste, kaj hočem redi, vse rečemo, vi ste meni dolžni, da mi to naredite, vse sem jaz vaš kupec. Pisim, kako lahko pride do ideje, da je nekdo vam nekaj dolžen, če ste vi to kupli in če je to res potem konec. Veste, kaj hočem reči? Konec je, konec. Vi ne morete več prit nazaj. Recimo, kaj jaz naj vam rečem, ko končate z eno osebo, ne, pač ljubezensko razmerje, vi ne morete prit nazaj in trditi, ti si meni dolžen povedati, kom si danes spal. Veste, kaj hočem reči, če niste več z njim nobenem razmerju, on ni vam nič dolžen povedati, kom je on danes spal, ne? Medtem, ko vi, ko kupite nekaj in se to pokvari, gre se v trgovino in tulite, vi ste meni dolžni to zamenjati, vi ste meni dolžni to popraviti, vi ste meni dolžni to, to najti, vi ste meni dolžni postaci v seriju, razumite? To je se če je, da povrti ne, se tako, ne? Ne, ne, mislim, hočem reči, da je zakon je eno. Mislim, gre se pravim pr darovanju, mislim, per, catch 20, tu darovanja je, da uh, se kak bi rekla, da, da tista zunani, zunani vides, uh, kak bi rekla, odnosa sploh ni tisto, za kar gre. Se pravi, zdaj, tisto, kar vam je nekdo po zakon dolžen uh, to v resnici ni pomembno za darovanje. Veste, kako hočem reči, to je neka socialna, uh, bi rekla, socialna organizacija nekega odnosa, darovanje v Sibinsko pa svega daleč presega socialno organ, veste, organizacijo odnosa, recimo, kaj naj vam reče, vi se z nekom poročite, to je socialna organizacija tega odnosa. Se pravi, zdaj, uh, mislim, vsebina tega dejstva, da ste v to osebo poročen, pa seveda zajema to, da ste z njo lahko srečni, da je vaša mana ali da ni naša mana, da vaš muči ali da bi močite njo in ne vem kaj še vse, kar seveda ni v zakonu nič napisano. Veste, kaj hočem reči? Ne, to je za razlika med darovanjem in recimo zakoni. Zakoni so socialna pač socialna neka organizacija oziroma uh, normiranost ne, nekega odnosa, vsebina odnosa, ne, ker gre za, za darovanju, darovanju, gre za vsebino, ne? Zdaj, vsebina odnosa pa je seveda čist mimo tega, veste, kaj hočem reči, ne? Mislim, to ni normirano, ampak hočem reči, seveda, ni normirano, da oni meni morajo dobiti 595, veste, kaj hočem reči, ampak če oni prodajo leviske imajo, da oni meni dobijo 595. Hočem reči, ja sem bila tam, ja sem to kupla, oni so moji dolžni, ki torej naj se zmigajo, ne? Razumete? Ne? Se pravi, razumete, ne morete reči, nič se ni zgodilo. A veste, kaj hočem nič, niste v istem odnosu, kot če tam ne bi nikoli nič kup Razumete, in to je, to je tisto, kar je pri analizi darovanja v resnici najbolj zahtevno in tudi najbolj pomembno, e, rekonstruirati tisto, kar se ne vidi, ne, se pravi rekonstruirati spremembo socialnih odnosov, ki nastanjajo zaradi tega, ker pač do darovanja pride. Ne? In seveda se to majste prav, to nihče se tudi, rekla, zdaj, če bi jaz rekla, ok, smo rekli štiri načela darovanja, obligatornost, recipročnost, ekvivalentnost socialnost, in bi za jaz rekla, bi rekla, no slovenci dragi moji, prosim, povete mi, kako vi upoštevate načelo ekvivalentnosti pri darovanju, noben ne bi sploh kaj jaz govorim. To ni nenormirano, ne noben ne ve, kaj gre, ne noben, veste, kaj hočem reči, ne? Zdaj, če se na te ravni gibate, potem tak problema sploh ni. Ne? Zdaj, za kar gre pri načelu, pri analizi darovanja, je točno to, da analizirate pravila, ki jih ljudje upoštevajo, ne, da bi sploh vedli, da ta pravila so, oziroma ne, da bi sploh vedli, da jih upoštevajo, se vam pravim, ne, in vide se je običajno drugačen, vide se je tudi to, menja zdaj vse eno, kak bi rekla, mislim, darovanje je čisto moja svobodna praksa in ja se lahko za njega odločim, ali pa ne, jaz se lahko odločim, komu bom kako darilo dala, ali ne, lahko se odločim, če darilo dam, ali pa če darilo ne dam, a je to res? Sveda ni res, ker hočem reči, lahko vi mami date za novo leto vibrator ali pa komplet svek si spodnega perila, ne morete ga dati, veste kaj hočem reči, torej ne morete se vi kar odločiti, ne, razumete, ali pa recimo, jaz rečem drug primer, če bi nekdo bil zdaj na cesti, bi vi ven in bi va, nekdo vam dal 5 milijonov dolarov, bi vam hotel pokloniti, to je tista magična vsota recimo na Havaji, ki vam garantira socialno varnost do smrti, ne, Uh, in pred katero noben američan ne, ne, ne zapravlja denarja. To se pravi potem taki logiki, oni sploh, više sploh ne bi smeli zapravljati, če tri generacije. Ne? Uh, ne, ampak skratka, da vam da nekdo ta denar in bi ga vi vzeli, veste kaj hočem reči od Tujca, bi vi vzeli 5 milijonov dolarov, če pravi to rečilo vse vaše probleme, pa probleme vseh vaših otrok, vseh vaših staršev, pa brato uh, bratov in sestra in ne vem koga še vse, bi vi vzeli 5 milijonov dolarov, kar Seveda ne bi. Viste, hočem reči, razumete? Ne? Da, ja, seveda, ker bi rekel, kaj on hoče? Točno, dužniško razmerje. Kaj on hoče od mene? Ne? Se pa to Ja, ja, ja. O, seveda je važno. O, seveda je važno. A bi bi vzede 5 milijonov dolarov. No, to je to. No novčemetečne, ampak zanimali, kje se vera? Ni nikoli enosmeren. To je poanta, kar darovanje uči, da nikoli ne enosmeren transfer, tudi če vi lahko ste 100% prepričani, da je da enosmerni, ni enosmeren transfer, ker se vam pravi, recimo, enosmeren transfer je potem bi to spadalo v kategorijo dobrodelnega daru. In dobrodelni dar je najbolj svinski dar zaradi tega, ker dobrodelni dar vas popolnoma po podredi brez vsake opcije, da pridete kdajkoli ven iz podrejenosti. Se pravi, Nikoli to ni brez ozadja. Nikoli ne morete vi ene stvari dati, ali pa kupiti, ne, celo kupiti, ne, da bi bilo to, pre, mislim, ne, da bi to sprožilo neke posledice, ne. In zdaj se vam pravi, ravni, opisni imašte vi prav. Ne, zdaj, nas antropologe pa zanima to, ali se vzala je za to opisno ravnijo, o, o kateri seveda ljudje lahko poročajo in to je tudi edina ravno, o kateri ljudje lahko poročajo, razumete? Ne? A se za tisto, za tistim nivojem resnično zgodi v socialnih odnosih. Se pravi, ali so socialni odnosi predno so stvari krožili isti, kot potem, ko so stvari krožili, ko so, ko stvari krožijo, ali pa ko so nehale krožiti, ne? In seveda, mislim, tudi na trgu ne morete reči, da so iste pre, predno so krožili, pa potem, ne? Ne, mislim, seveda, ja zdaj pa se vam pravim, forma je pa drugačna, ampak se vam pravim, jaz nisem čisto prepričana, se pravim, no, zato sem jaz na tistem drugem skrajnem stališču, kaj jaz pravim, da ta trg, trg je pravzaprav posebna vrsta kulturne in zgodovinske eh, konkretizacije, darovanja, da to ni drug princip, da to je isti princip, se vam pa drugo formo, ne? to se jaz čisto strinjam, da forma je drugačna, ampak se vam pravim, Uh, niste svobodni ne pri branjivki, ne v Evropse, Evroparku in ne pri korporaciji. Enkrat ko kupite, ne? Sme mi nekaj podomiti? Ja, seveda uh, smete. Mnogo ja. uh, <laughs> uh, glede tega, ko ste rekli prej da uh, so vam dolžni recimo tisto številko, da Ja, ja, ja. Uh, model je to. Je modelno, ja, model. Ja. Uh, se mi zdi, da uh, v tem primeru je, je izbira na obeh strani pri vas, in pri, recimo, uh, trgavcev oziroma ponudniku, ne, te stvari. Uh, se te konkurenca, slobodna konkurenca, zdaj, če tu nima, uh, se lahko vi odločite, da grete, recimo, v drugo trgovino, uh -huh. ne, on pa tudi se lahko odloči, ali bo vam podal, ali ne. Sedaj, zdaj, uh, trgovec ni vam dolžan dat, uh, recimo... Ja, ja, ja, to imaste pravo, na ravni tega zavestnega delovanja je to res. Ja. Se pravi, zavestno se lahko jaz odločim, ja, ali ne, Uh, kak bi rekla, in on se lahko odloči ja ali ne, tako da vidiš, zavestno si vi lahko odločite, ali boste dali za novo leto darila ali jih ne boste dali. Samo problem je v tem, da onkraj zavestne ravni obstajajo pravila, ki, so, ki, ki regulirajo odnose Ne glede na to, kako se mi zavestno odločimo, oziroma skladnost, s tem, kako se mi zavestno odločimo. Kaj ti, če meni trgovec 595 ne bo dal, bom jaz rekla, tisto ena navadna, mislim, da ne rečem kaj, nikoli več oni mene ne To Torej bo sankcija. Veste, ga hočem reči, ne? Se pravi, Uh, in to je točno, to, točno, rekel, to, to, to, točno pravi načelo darovanja, če, oziroma zakon o če vi ne upoštevate zakonitosti, nastopi negativna sankcija, točno to se zgodi. Se pravi, in zato potem trgovka se trudi dobiti 595 in ne samo, da se zato trudi dobiti 595, se pravi, ona ne vega se to trudi, ne? Uh, uh, je, ampak me on potem kliče domov in me vse pove, kak je s tem 595. Veste, kaj hočem reči? Tako, kot ste rekli, to ni njena dožnost. Ne? Ampak ve, obstaja pa ta občutek, če jaz tega ne bom naredila, bo nekaj narobe. To je točno tisto, kot občaja občutek, kaj bo, mislim, nekaj bo narobe, če dam mami vibrator za novo leto, ali nekaj bo narobe, če vzamem pet milijonov dolarjev od te osebe, ne veš, kaj bo narobe. Veste, kaj hočem reči? Mogoče na vide sploh ne bo nič narobe, če ima mama dovolj velik smislu za humor. Ampak hočem reči, uh, mislim, obstaja pa vzadaj tisti občutek, nekaj bo narobe. Ne, razumete? Ne. Ja, Zabar, ja. pa uh, gledali z vidika menjave, trga. Ja. Nasploh uh, moj, moj 100 evrov je vredno počo toliko in zato jaz lahko pričakujem neko protivrednost, ne? Zdaj uh, čas vem, da je recimo tista 595 vredna 100 evrov. Pol je to vredu, pol super, ni doben dobeno več dolžne. Vidika, ja, se vam pravim. Ne, ne, ne, to zdaj gledate, ne, ne, to se vam pravim. To je točno tisto, kar vam govorim, kar sem prej kolegici rekla. Na ravni, na te ravni jaz vi dobite blago in vi daste denar in dolga ni, ampak samo na te ravni ni dolga, se pravi, na ravni zamenjave predmetov ni dolga, ampak na ravni o socialnih odnosih, ki so se postavili, pa seveda obstajajo dolgovi. Ne? Ja, se vam pravim, dolgovi ti, da oni morajo vam mislim nudi servis, da morajo se Sam potruditi za vas kot kupca. Ja. ne, že vse Ne, ne, ampak to je dolg, v smislu, vi ste, ne ne, ne, ne, ne, ne, vi servis posebej plačate, oprostite, seveda, ne, ne. ja, seveda, ko je izve To je zdaj odvisno, to je odvisno, je pod garancijo, potem pa morate plačati servis posebej, ja, ne, ali pa zdaj imate novo prakso, če se opazili, da morate dodatno plačati 50 evrov, potem vam pa dajo garancijo. Ne, kar jaz, Rezumete, ja, ja, ja, ja, ja, ja, no, no, hočem reči, ne, razumite, ampak poame je v tem, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ja, se pravim, ja, vi plačate proizvod, ampak socialne odnose, <coughs> socialnih odnosov pa ne morete plačati, in vi niste, hočem reči, recimo, če zdaj jaz, ne vem, kupim, se vam pravim, prednost ni jaz moj Mercedes, ali pa zdaj, ko ga mam, jaz nisem v istem odnosu z firmo, niti firma ni v istem odnosu z mano, kar se kaže s tem, da kada koli meni mojemu Mercedes, kaj manjka, jaz njih kličem in oni on morajo meni vse to dobiti in servisirati in če, gore in dole, če... to vam že dali, ako ste vi kupili ta Ne, ne, ne, ne, ne, ja... ja. Vrnost, Zdaj je to še zdalna izvunaj garancije, ne, pustite, seveda je. Ne, ne, ne, jaz bi lahko šla recit... Ne, gledajte, tega ne razumete, jaz bi lahko šla enemu navadnemu serviserju in bi rekla... Ne, dajte mi servisirati avto, ampak to ni isto. On, on, on drugi serviser ni tista firma, ki je meni avto prodal in torej nima do mene istih obveznosti kot jih ima firma, ki je meni avto prodala. Razumete? Ja, razumim, razumim. Seveda. Ja. Ne? In torej stopimo mi v dolžniško upniško razmerje in obstajajo cele ceremonije povezane s tem dolžniško upniškim razmerjem, recimo firma vam čestita za novo leto, firma vam pošlje čestitko za rojstni dan skratka, veste, kaj hočem reči? Ja, to se če... ne dogaja z neko firmo, kjer vi nič ne kupite. Samo to je z namenom obdržanja uh, razmerja. Obdržanje razmerja? To vam jaz potenitalnega, govorim. Potemgalnega ne? Obdržanja? Če... Ne, hočem reči, to je to, hipo... Ja, pomišem, ja. Da grem drugemu podjetju, drugi multinacionalki, v primeru, da tam boljše pogoje poslovanja, celi, se se Samo se bo spet spostavilo upniško, dožniško razmerje. Spet ja, se bo spostavilo. Ampak, ali, na naslednje situacije, ker bo nekje, nek izdelek cenejši. Ja, uh, potem se mu pa tam na tretjem mesto vsposodilo. To je samo patične dvite čestitko, ne? Uh, uh, ne, ker vem, s je fora, da je to fora samo... Ne, se kak bi rekla, Aha, veste kaj hočem reči? Uh, ne, če bi šlo za foro pro kampande, bi vam oni pošiljali reklamo. To je razlika, se vam pravim, ker to je točno to, kar čestitka recimo za novo leto pove. Personal touch. To je nekaj drugega kot, kot reklama. Reklama ni personal touch, medtem ko to je personal tač. To je nekaj drugega. In zdaj pri analizi odnosu morate biti zelo natančni, se vam pravi, in zdaj vi sicer je zelo lepo, da ste tako zadovoljni s tem, da imate vi možnost racionalne izbire in da delujete racionalno in da vas to zelo zadovoljuje in to je vse pohvale vredno. Ampak, ko čem reči, seveda omkrat te racionalnosti in tega, da ste vi tako zadovoljni, ker pač racionalno lahko se odločate, Vi kljub temu stop, trajno stopate v upniško dužniška razmerja, ne da bi se zavedali. Hočem reči, to zdaj, da izstopite. Seveda se pri vsakem upniško-dolžniškem razmerju po definiciji daru obstaja nujnost, da lahko istopite. Razen se vam pravim pri najbolj svinskih darovih, to so dobro delni onih 5 milijonov euro ki bi jih vi vzeli. Ne? E, se pravi, samo pred določenih, medtem ko sicer je pa to temeljno pravilo darovanja, vi imate možnost, da stopite iz, do, iz, iz razmerja upnika v razmerje dolžnika, iz razmerja dolžnika v razmerje upnika oziroma iz pozicije in statusa. Ne? Seveda lahko tudi razmere končate, ampak to, kar je point daruje, to, da nikoli kadar dar kroži, ni to samo kroženje daru, ampak je reorganizacija socialnih odnosov. Ne? In zdaj jaz ne vidim, da bi trg To kršil, mislim, jaz ne vidim, da bi trg to kršil, če klub vsebu, kaj se lahko ljudje vmišljajo, oziroma klub temu, koliko imajo dejansko možnosti, da pa zbirajo. Ne? Kot ste rekli, lahko gre s drugam, seveda ampak se je spostavljalo novo upniško, dužniško razmerje. Ne? To je isto tako, seveda lahko zamenjate žensko, s katero spita, ampak se je spostavljalo novo upniško, dužniško razmerje. Veste, ga hočem reči, se ni poanta. Vi lahko to zamenjujete, kakor čete. A pač vedno znova se bo pojavilo v novo obniško, dožniško razmerje. Ne? To je, in bi rekla, in to je osnovna lekcija, daru nikoli ne more krožiti, tako ti je rekel Andrej prej, nikoli ne more krožiti samo predmet. Ne? Ko kroži predmet, začne se dogajati nekaj drugega. Ne? Seveda, vi pa lahko zbirate. Ja, recite. Ja. Ja. Ja. Ne? Ja, ja. ja. Kaj pa je tukaj, recimo, odnos starš, otrok ob nukaj, ne? Boži uh -huh. ni kot nek Starš, uh -huh. kaj da je zelo Se pravi, na nek tak, ne? Uh -huh. s drugim. Uh -huh. Nekaj malce drugače, ne? uh -huh. Kako so potem, nekateri starši zavljali, se prodolči, jaz ne bom imel Ja. A seveda normalno. Med starši in otroci, med svemi sorodniki, poleg formalnega sorodstva obstajajo upniško-dolžniška razmerja. Jasno, in upniško dožniška razmerja med starši in otroki se vzpostavlja natančno skozi darila, ki krožijo med starši in otroci. In osnovno pravilo daril, recimo zdaj znamjamo zahodne družbe, ne? je ta, da torej imate, vi dobite vedno od staršev bolj dragocena darila, kot jih vračate staršem, To je pravilo. ne? pravi, starši vam dajo odražje darila, kot jih vi vračate, res. Ja, jaz sem cilj na. pridemo še do otroka, ampak zdaj pred, da smo pri to, točka ena. Ne? Točka ena, torej, ne, ne, ni jasno, zaradi tega, ker kaj to pomeni, da s fakim darom, ki ga vi, kako bi rekla, vzamete od staršev, in ker seveda ne, ne vrnete pravit proti dara, ampak tisto, kar bi mi v teoriji darovanja rekli, majtni, vmesni dar, s čemer vi priznate, da, da veste, da ste dobili dar, Vi vedno bolj in bolj tonete v dožniško razmerje. Se pravi, za vsakim darem, ki ga dobite od svojih staršev, ste vedno večji in večji in več in več dožnik star ne, do staršev, ker tisti darovi, ki ste jih vi vračali, niso bili pravi darovi. In seveda, pravi proti dar uh, je za starše vnuk in pa skrb za star na starost. Ne? In se pravi, v resnici, zato imajo um, oni pravico razočarani in užaljeni, ker vi niste svojega dožniškega razmerja, mislim, niste torej vrnili pravega protidaru, ne? Prej niste dali vnuka ali niste skrbeli za starše. In tega ga seveda tudi izkajali, ne nagodje. Recimo, ne vem, ste vi v, v službi in je tudi vaš partner a ta partnerica v službi, res ne morete imeti bolanega starša. Da ste ga v dom, ne? Mislim, veste, da recimo, če se daj, ljudje, ki dajo v dom, vedno prvo, ko začnejo o tem govoriti, začnejo se upravičevati na dolgo in široko, da res ne morejo skrbeti za svoje starše, da res niso imeli druge možnosti, kot da, da ga dajo v dom. Zakaj se opravičujejo. Ne? Za kaj se opravičujejo? Zato, ker natančno vejo, da kršijo pravilo. Katero pravilo kršijo? Kršijo pravilo, da dožnik mora odplačati dolg in oni ga noče odplačati. Ne? Razumete? Ker gre za to, da ta dolg se ne odplača, ne dolg, ki ga vi v resnici dobite od staršev, se ne odplačuje z darili, ampak se odplačuje z določenimi socialnimi praksami. Ne? Ker zdaj, kaj je protidar darilu? To vedno kultura določe. V našoj kulturi, kot ste prav rekli, je to recimo vnuk, in potem skrb za bolane in o starše starše je drugi protidar, ne? In nobeni vmesni darovi teh dveh protidarov ne morejo izničiti, oziroma, ne, obligacijo za teh dveh protidarov, ne? Seveda, in to imaste pravo, valjno potem oni znorijo, ne? In seveda, upravičeno znorijo, ne? Mislim, zdoljnega kota logike dalu, upravičeno znorijo. Zakaj ste pa imali cela življenje darove v njih, razumete? Ne? Ja, ja, no, vidite, vidite, vse to je tisto, ne? da je to obligatorno, da je treba vzeti, ne? ampak da je treba tudi vrniti, ko pride čas, ne? In potem, če ste jih jemali, jih morate vrniti. In če kultura pravi, vrnijo se tako, da je treba dati vnuke in vrnijo se tako, da je treba, da ostanejo polne ljudi, ker potem ne morete se videti, francoze, če ste 80 let sprejemali darove, potem pa se delate, da niste nič dolžni, nobenemo. Zumete? Ne? In tukaj seveda potem prida vprašanje, tisto, ko je kolega rekel, koliko vi dejansko lahko zbirate, ne? Mislim, lahko zbirate, samo bodo sankcije. Vedno, ne, bodo sankcije, če boste zbirali. Recite. bo ja. Torej, ja, ek, načelo ekivalentnosti pomeni, da a, pač kultura določi, kaj je proti dar določenemu daru. Ne? Se pravi, a, recimo... Sem, znam, tisti klasičen proti dar, ki ga sicer vi več ne razumete, ampak je pa še del ikonografije zahodne evropskih kultur. Moški pride z diamanti, vi vzamete diamante, kaj je proti dar diamantom? Seveda ne drugi diamanti, ne? ampak vi v posteli, to vam je jasno. Ne? Se pravi, in zdaj potem nastopi načela ekvivalentnosti. Kako, kako je diamantom lahko proti dar ženske v posteli? Ne? In to jaz vedno rečem mnojim študentom. Ne? Enem ženskem bi se to zdelal, ki imajo nizko samopodobo skrajno vredu, da so vredne toliko kot tisti di, da, da diamanti. Ne? Druge ženske, ki imajo visoko samopodobo, bi znorele, da samo tako so samo tak malo vredni kot oni proti diamanti. Ne? Ampak ne gre, za, ne, gre za vredu, mislim, ne gre za to, ne gre za to, kaj kultura predpiše kot ekivalent. In zdaj, hočem reči, kultura predpiše, da če vi vzamete diamante, potem morate iti s tem moškim spati. Zakaj? Zato, ker ekvivalentnost ni ravni, kak bi rekla, uh, ni na ravni vrednosti, niti ravni uporabne vrednosti, ker pač tržna in uporabna vrednost diamantov in ženske postelji ni ista, ne? Ampak je naravni simbolne vrednosti, se pravi, kaj kultura pripiše kot vrednost nekem udaru, ne? In zdaj, mislim, zakodne evropske kulture so, uh, pač, ne, pri, pripisale način, kako se ženski podari status moje ženske. Tako da je dam diamante. Kako ženska podari moškemu status mojega moškega, tako da gre z njim spad. Ne? In to je ekvivalentnosti na ravni kulturnega pomena, razumete? Ne na ravni vrednosti, ne na ravni uporabne vrednosti in seveda isto tudi pri starših in otrocih. Jaz pa ne vem, to, da so vam kupriko ste maturirali avto, ni nobena ista uporabna vrednost kot vnuk ali pa kot to, da boste vi bili za njega, ko bo star, ampak to ni poanta. Poanta je simbolna vrednost, ne? Kako starši tebi dokažejo, da te imajo radi in kako vi staršem dokažete, da jih imate radi, razumete, to kultura pač to vprašanje reši, ne? In seveda to je onkraj uporabnih vrednosti in tržnih vrednosti in vsega tega, ne, ampak gre za kulturne vrednosti, ne? Kultura pač predpiše, kaj je ekvivalentno proti daru. Ne? In Zato pač se vam pravim, je ne, avtomobilu, ki ga vi dobite za maturo proti, da, to, da, da, stare, starše, da stare starše za stare starše pa skrbite in date v dom. Ne? Čeprav seveda tržna vrednost enega in drugega ni ista in upravna vrednost enega in drugega tudi ni ista. Ne? Ampak gre za simbolne vrednosti. Ne? Jaz vedno rečem, da lovi pripovedujejo zgodbo in ko rečete ekvivalentnost, pomeni ista zgodba za isto zgodbo. Veste, kaj hočem reči, ne? Isti pomen za isti pomen, ne? Jaz sem ti prinesel diamante in ti s tem povem tisti tista, ki, ki jo imeti svojo žensko, no, in jaz bi ustavil v postelju in ti s tem povem, jaz sem tista, mislim tisti tisti, ki, ki, ki je moj moški, ne? Se pravi, to so pač ritualizirani akti, ki pač pomene tvorijo, ne, za, za ekonvalentnost, naravni pomen gre, ne? Ker vse vam pravi, zato so darila predmeti posebne vrste, ker pač sploh ne gre za to, kaj ta darila predmeti dejansko so ja otrok starše en poseben kulture in izbire ti pa pri staršerji otroka stopnje pok neko ja ja ja ja se ja da ja ja moški. ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ne? ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja V, neko, v, neko, v tisti moment, ko se se v neko družbo, v neko družina, v neko sorodstvo, stopite v sistem se dnežo darovanja in od tistega trenutka je jasno, kdaj, komu in kaj boste darovali. Veste, kako hočem reči, ne, vi ne morete zbirati, ne? Veste se rodili slovence. rodili ste se staršem, ki recimo praznujejo božič ali pa novo leto za eno ali drugo ali oboje ali kaj, svem ste se rodili, ne, recimo v družino, ki praznuje gode, ne, rojsne dneve, ali pa rojsne dnevene pogode, Razumete? In tako naprej, vi ste se rodili v sistem darovanja, kjer morate darovati uh, staršem otrokom in tem in tem pač, kjim vsem moramo mi darovati, uh, točno takrat in takrat, se pravi še predno vi sploh, eh, prvi, dva tedna bili starje, že vse določeno, za celo življenje naprej komu boste vi darovali in kaj, ker pač mami ne boste darovali eh, eh, vibratorja, ne, Razumite? Tako da je ta izbira v vrstnici zgolj nevidesna, oziroma, hočem, obstaja, ne? obstaja med ekvivalentnimi možnostmi, ampak je pa v določena, ne morete vi kar zbirati. Razumete, tako pač ne vem, če hočete kupiti hladilnik, ne morete zbrati Coca-Cola, zato da boste pri nej kupili hladilnik, ne? Ja, seveda, to je zdolnega kota darovanja jasno. Ker, če vam nekdo da življenje, je to dolg, ki ne morate nikoli odplačati. Razumete, ne? In seveda, potem se ta dolg še poglada, vse pravim, potem manj kupujejo avtomobile, hiše, stanovanja, jemljajo kredite za to, da vi lahko kupite stanovanja in tako naprej in tako dalje, ne? Seveda, mislim, to zdaj gledamo, kak bi rekla... Uh, to nima nobene zveze, to nima pravno nobene zveze. Status? vi vedno status določa, veste kako čem reči, kaj naj vam rečem, če vzame v ni važno, ali, vi dobro, ali ste vi dobro, dobro kulate, ali slabo kulate, oziroma malo je že važno, to že malo vpliva na to, ampak to zdaj ni poanta, s kom boste kulali je odvisno od tega, v katero so se rodite, veste kako čem reči, kdo je bil vaš stric, kaj pač od njega kula pozicijo prevzamete, ne? In to nima nobene zveze, zdaj pač vi ste lahko boljši ali slabši, to sreden ima nekaj potem jasno posledice na končen rezultat, ampak dejansko uh, vi v resnici je to je pripisano, ne, in tudi no, prav nas je seveda pripisano, tudi dobri starši pač vam dolg povečujejo, slabši starši vam, malo manjši dolg pustijo za vami, ampak hočem reči, mislim, ampak to vseeno, mislim, ko izpostaje izvorn dolg, ne, in to je dolg, da, mislim, tega, da jim doguje to življenje, ne, ja, recite. To ni ve, se v in, in smrti, ne. Jasno, in darovanja tudi. Hvala za In darovanja tudi Ja, ja, in darovanja tudi, ne, ker darovanje je načeloma, ja se vam pravim, Do doživljenjsko vstopanje v, v predpisano mrežo upniško-dožniških razmeri, če ne vstopate, boste sankcionirani, ne, edin način, da niste sankcionirani, je, da vstopite, se pravi, pa, pač ne morete nic zbirati, ne, oziroma, ja se vam pravim, lahko zbirate, ali boste kupili kandi, ali gorenje, ali zanusi, ali kaj, ja živim, boš, ali kaj že je, ne, ampak to, je, zdaj, hočem reči, ne, to je vsa, vsa možnost izbora, ne? Se pravi tako, kot recimo Trobrijanec, ki ima en predmet, lahko zbira, ne? Amo ga dal temu, temu, temu ali temu, pač odvisno, kaj je v moje kalkulacije najboljše. Seveda oni tudi kalkulirajo, ne? Tako, kot vi zdaj pravite. Jasno, oni čisto kalkulirajo, zelo racionalno oni kalkulirajo. Ampak, hočem reči v resnici, je to vse, kar lahko zbirate, ne? Ne morete pa zbrati, da ne boste, veste, kaj hočem reči, darovali, oziroma vse pravi, lahko zberete, sam potem boste pa sankcionirani temu primeru, ne? Ja? Ja, takrat kot rečeno, poleg davkov, ne, so darovi, darovi spadajo v isto kategorijo. Ja. ja. Sme Tako. Prašati, kaj ja. Bi bili v primeru, da ne dali kaj starši, če vam ne dajo življenja? Ja, ne, če mi <laughs> Ja, se ma pravim, sankcionirani boste na ta način, no. da vas bodo drugi brali za čudne, za nemoralne, starši bodo na vas užaljeni in tako naprej, kot je rekel kolega prej, ne? Seveda, obstajajo sank te sankcije, ki bi rekla, ki so socialne sankcije, sva vas ne bo nišče zaprl, ampak se pravim, včasih je zapor lažje prenašati kot to, ne? Oziroma pogosto krat, ne. Se pravi, gre za to, da seveda, kot bi rekla, vi boste dobili pač sankcije, ki izvirajo iz statusa kršitelja socialnih pravil, ne? Se pravi dobro, če par ne more imeti otrok, mislim, da je to vse obča tragedija. In potem pari delajo vse, da bi imeli otroke in celo družino je popolno ima ven iz sebe, ker pari ne more imeti otrok, ker seveda popolnoma, mislim, neracionalna obsesija. Zdaj bi lahko rekli, da je naša otroka čisto sebična želja, vzrma, sebično delanje. Uh, ja, ne vem, če je njih sebično, mi se zdaj ne vem, koliko otrok je bilo spočetih iz sebičnih, da pa podespeči, sem ne vem, ne, ne. ampak, uh, kako bi rekla, uh, veste, kaj hočem reči, ja, ja, no, mislim, seveda, v tem smislu, jasno, če imate otroka, je nekdo doživljenjsko vaš dužnik in vi ste navarneni, jasno? Se pa doploma, jasno. Se, rekel, se to vsi, vsi, vse vsi vejo, to vsak starš mislim, ali pa recimo v neevropskih kulturah so celo to, ali pa recimo še kmete slovenski so vedi. morate imeti več otrok, ker več otrok ste bolj ste varni. Pika. Ne, ker otroci so socialna varnost, če torej ti imaš 20 otrok, 10 jih umre, potem jih 10, če mora vedno skrbeti za sebe. Pika. Gotovo. Veš, kaj ti hočem reči, ne? ne? Jasno. Seveda ne, ne, ne. ne. Ja, gledajte, veste, kako hočem reči, tukaj gre za to razliko, o kateri smo govorili tako na začetku. Eno je tisto, kar si ljudje mislijo, da delajo, ne, to je raven ideologije, drugo je pa tisto, kar ljudje delajo. To je pa raven socialnih praks, ki naj bi analizirali drugi poslovci Dobro, se ideologija ni nič slabega, če analizirate, samo to ni kako bi rekla tisto, za kar v resnici gre? se si seveda mislite, da hočete imeti otroka zaradi tega, ker ali ljubite otroka, ali ljubite ono žensko, ali ne vem kaj pač. Ne? To si vi mislite, to imaš vi pravico do tega mišljenja, to je pač vaša, bi rekla, iluzija oziroma ideološka predstava. Ljudje si tudi mislijo, da so svobodni, mislijo si, da so srečni, mislijo si, da svobodno upravljajo za svojim življenjem, mislijo si, da lahko zbirajo, kaj bodo naredili. Ljudje si vse stvari mislijo, vse to ni noben problem, On, človek se lahko misli karkoli si hoče. Zdaj, vprašanje družbene analize je, ali je to, kar si ljudje mislijo, da se dogaja, se to tudi res dogaja, se pravi, ali vas bilo otroka res to kar pač si ga tako grozno želite, ali ga maste, mogoče da česa drugega, pa vi sami ne veste. To je pač enako kot recimo: vi res za zato, ker ste se svobodno odločili, ali delujete zato, ker delate nekaj, kar pravzaprav sami spoh ne veste, da delate. Ne? Zdaj, antropologi bomo rekli, da je pač vse analize kažejo, da je, da če hočete razumeti tisto, kar je res, morate iti od ideoloških, eh, kako bi rekla, zastopnikov individualnih praks nazaj pač v analizu odnosov, v katerih ljudje sodelujejo, ne, da bi oni spohvedli, kaj delajo. Ne, in seveda, zdaj, v, vsi ljudje v vseh družbah in kulturah sodelujejo v odnosi, v večina odnosov, v katerih sodelujejo, so odnosi, za katere oni nimajo pojma, kaj v njih delajo, imajo pa seveda ideološke predstave, kaj v njih delajo. To je zdaj razlika. Veste, reči? Mi ideološko predstavo, da ima otroka za to, ker pač ima radi otroke. A, ali pa ne vem pač. Ne? Ampak zdaj, zakaj ga v resnici imaste, to je pa zdaj druga stvar, ne? Al ziroma, ali da imaste samo za to, ne? Razumem, razumem. Ne, razumete? Ne? Ja, ne? Vse. bi za Ja, ne, zdaj to, vi ste lahko ekonomist, to sploh ni noben problem. Problem ekonomistov je samo, da potem drugema tako ne deluje kot ekonomisti mislijo, da deluje. Zdaj, če rabite dalečit gledat, lahko pogledate samo Slovenijo okolj sebe, pa boste videli. Racionalno je seveda najbolj pametno, da slovenci prevzamejo, ne vem, ameriški sicer po mojem je najbolj pametno, ampak recimo en tip kapitalizma, ne, kakega drugega, ne, ameriškega recimo, to je racionalno najbolj pametno. Kar se pa dejansko dogaja, je pa to, da to očitno vodi do katastrofo. In zdaj hočem reči, problem je ni v tem, da vi racionalno lahko rečete, to je najbolj pametno, to je super, sam problem je v tem, da mi ne morete celotnega družbenega delovanja zreducirati na racionalno delovanje. To je problem. Ne? Problem je v tem, da se dogajajo stvari, ki se ne bi smela dogajati. Ne? Veste, kaj hočem reči? Ljudje niso srečni, ljudje nočejo delati, ljudje, da ste na referendum, da hočejo, če hočejo, kako bi rekla, delati v nedeljo in zaslužiti več, oni rečejo, ne, mi hočemo imeti nedeljo prosto. Torej, nočejo Ne? Kako ste to kot ekonomist pojasnili? Uh, potem, uh, potem in seveda obstaja še neka stvar, ki jo ekonomisti apsolutno ne morejo pojasniti, pa seveda za antropologe je to da vsi ljudje so zdaj bistveno bolj nezadovoljni, kot so bili v socializmu in to ni stvar ideologije. Ampak je stvar popolnoma empirične izkušnje. Ljudem ne to, da morajo iti od 9 do šestih delat, ne to, da nimajo nič prostega časa, ne im to, da ne morejo kuhati kosilo in skupaj jest kosilo, ne to, da, da, kak bi rekla, da bi mogli v nedeljo delati in ne bi imeli časa za mašo, družinsko kosilo, čevapčiče, obiska se vse ostalo. Ustrezam uh, to, da noben, ne, noben direktor več ne pride v halo in ne vpraša, kak je zdaj tvoja punčka, kaj že je prebolela ošpice in ustrezam še polno drugi stvari in hočem reči tega, mi ne morete ekonomsko razložiti. Veste, to je v nej problem. Ne? Seveda so, apsolutno. Pa vprašajte vi ljudje, ki danes delajo in ki prej delajo. to zdaj vi ne morete več videti, ker seveda pred niste delali, ne? ampak morate vprašati tiste, ki so predelali in ki zdaj delajo, da vsi povedali, da je bilo v socializmu boljše, čeprav so slabši živeli. Ampak poanta ni v tem, poanta je vidite, to, to je zdaj tisto, kar je, česar ekonomisti ne morete razložiti. Mislim, ekonomija je perfektna, dokaj razlaga ideologijo. Samo problem je v tem, da družba ne funkcionirajo na ideološki ravni, ampak ne funkcionirajo na ravni socialnih procesov. In ekonomisti nikoli ne morete razložiti recimo uspeha japonske družbe, ki je v 50 letih iz sveldalne družbe postala ena najbolj modernih razvitih družb, brez da bi ponovila prvotna akumulacijo kapitala, brez da bi ponovila uh, liberalni kapitalizem. Brez, da bi vse to naredila, kar nam za ekonomisti predpisujejo, da moramo mi narediti, 300 let kasneje, kot je to delal Zahod, trdijo, kako moramo mi zdaj liberalno peč prva, prvotna akumulacijo kapitala narediti in liberalni kapitalizem, pri čemer je logika liberalnega kapitalizma je ne troši, ampak vlaga je v produkcijo. In zdaj nam govorijo, da moramo mojmo ne troši, ampak v produkcijo v potrošniškem kapitalizmu, ki pravi troši, troši, troši, ne samo tisto, kar imaš, ampak tudi tistega, kar nimaš, zato so nam dali kreditne kartice. No, zdaj težko govorili. Torej, ja, ja, to ja, je, zdaj, ja, to zdaj ekonomisti zelo težko razložite, jaz to razumem, to razumem, to razumem, ne, ne, ne. Razložite. Lahko razložite, ni problema, zdaj, če bodo drugi še poslušali, ne. <laughs> no, za tisto podjetje bi težko govoril, ker ne poznam primerov, ne. Ampak glede prejšnjega sistema, ne, eh, bi pa rekel, da eh, izkušnja, da je ta sistem zdaj slabši eh, na prejšnjem, mm -hmm. ne, je, je samo na individuvalni ravno. Zgledamo z ekonomskega stališča eh, smo zdaj blazno profitirali. Več je več. Je, več je, ja, ja, ja, ja. To zdaj, da si jaz lahko več privočim kot takrat, to o tem ne bi se strinjala. Izbira, to zdaj, ko če prejš, veste, to je zdaj pisto. Kaj bi rekla? To je zdaj, veste, kako je rekel nekdo, ne vem kdo že, pa še zadnji spet je nekdo to rekel. Razlika med prej zdaj je bila v tem, da prej smo imeli denar pa nismo imeli pač artiklov, zdaj imamo pa artikli pa nimamo denarja, kar ne kaže na to, da nam je zdaj boljša, ampak da nam je bilo preboljše, ker smo pač v Avstriji in Italiji in smo zapravili svoj denar. Zdaj smo pa tukaj pa nimamo več kaj zapraviti, ker pač nimamo, ne, se pravi, zdaj, hočem reči, seveda makroekonomski kazalci lahko kažejo, da nam gre bolje, ampak tisto, kar vam jaz hočem povedati, točno to, točno to, in ima se makroekonomski kazalce, ki kažejo, da nam gre boljše, socialne kazalce in pa psihične kazalce in pa kulturne kazalce, ki kažejo, da nam gre slabše. Vi, jaz, to je tisto, kar vam jaz govorim in to je težava ekonomistov. Vi ne morete družbenega in kulturnega življenja zreducirati na ekonomske kazalce, ker ti ekonomski kazalci niso tisto, kar ljudje zanima. In to, da si vi mislite, da je to samo na individualni ravni, imamo mi občutek, da nam gre sabše. Ne, ne, ne! Na družbeni ravni imamo mi občutek, da nam gre sabše. Mislim, na družbeni ravni vsakim je takrat živel, pa zdaj življal, ki ima vse malo socialnega spomina in nima popolnoma opravnik možgalno skozi danje šole, ve točno, Da je bilo prej boljše in to zato, ker je imel vsak službo, vsak je dobil tako stanovanje, samo... vsak je imel socialno zastoj zdravstveno zastoj in penzijo je imel. Torej, to je nekaj, o čemer vi lahko samo sanjate. To že, to že je samo pravša, ja. ki, ki je zagotavljena, to blaginjo. Ja, je blana, ja, ne so... to ni bila kapitalistična, s ja, tem je bil problem. kapitalistična, ja. je bila čisto zgrešena. Mislim. Vse vemo vsi, da so se črtali, so se nule in gospodarstvo je bilo praktično v rasulu. Samo zaradi ne, mislim, tega, tudi... da so se ljudje počutili varni... Veste, kaj hočem reči? Zdaj ja vem, eh, staj, ne, ne. Reki, vem, pravil. zdaj hočem eh, reči, vam pravim. Zdaj, ti vi nimate socialnega spomina, ampak moja gospodinja, ki je bila v socializmu, šivilja. V emelju, ne? Ja. Ona bi vam zdaj povedala, da se vi popolnoma motite, ker zdaj je vse v rasulu, ker nobena firma več ne deluje. Prej so pa firme delovale Samo in torej je zdaj... Lepo. To zdaj, ja, veste, kaj reči? Tukaj ste, veste, to imašte vi, ekonomisti, enosnoven problem, da vi mislite, da obstaja samo en princip in to je princip Zahoda. Mi pa vemo antropologiji, da princip Zahoda je samo en od možnih principov, en od zelo marginalnih principov, večina družb in kulturja živela in preživela veselo in popolnoma dobro, brez upoštevanja kakršnihkoli principov Zahoda. Na biralniških kulturah, na biralniških kulturah ljudje delajo tri ure in ostalo je ostalo malo prosti čas. Zdaj mi samo pravzim povejte, kje v kapitalizmu lahko vi tri ure delate in imate zadovoljene svoje potrebe. Nikjer. Ne? Razumete? Počem reči, što je seveda problem ekonomistov. Ekonomisti so Evro Evropocentrični, oni vidijo samo Evropo, Evropski razvoj in predvsem potem vidijo samo Zahodno Evropo in Zahodno Evropski razvoj. Antropologi povemo, da razvoj poteka na raz, številne različne načine in da seveda ni treba biti kapitalistična družba, da preživi. Ni, ni, ni enako kapitalizem. Lekcija je lekcija kapitalizma. Politična ekonomija je lekcija kapitalizma. Ne? To je lekcija kapitalizma. Kaj mi veste vi kot ekonomist povedati o ekonomiji nabiralniških družb? Kaj mi veste vi kot ekonomist povedati o ekonomiji aborižino? Nič. Sem bi pa lahko sklepil, da tudi teh, teh nisem se celok ne... Ja, ne pa, se ne gre to, ja. Trediti, ja. da tudi v teh eh, majhnih družbah obstaja neka mera racionalnosti, eh, kjer... Ja, ja, seveda obstaja mera racionalnosti, samo ni tržna, je, tržna racionalnost obstaja, seveda. obstaja mera zelo velike racionalnosti, samo to ni tržna racionalnost. Ne, ne, se, se, se ne samo uh, Ja, ja, ja samo hočem reči, uh, veste, hočem reči, da je kaj je racionalno. To je tisto, recimo, če damo zdaj, če gremo nazaj na dar, gre se prideti malinovski, torej zahodnoevropejec na, na trobrjansko otočje je prisilno, seveda nikoli ni hoto iti, ja. In torej on tam je in potem on vidi trobrjance. trobrjanci, Trobrijanci te zapesnice in verišice tovorijo v nekih kanujih, po nekih otokih med nekimi čudnimi vodami, ki, se, ki so malo zelo čudne tokove in potem obstaja zelo velika verjetnost, da, bi, da se bodo ti kanuji poda, po, po, prevrnili in oni bodo padli v vodo. In se potopili. In potem seveda on spraša pa zakaj kaj to delate, kaj so ti predmeti tako zelo vredni? In oni rečejo ne. In kaj, radite vi te predmete? In oni rečejo ne. In potem Marinovski reče, ti pa res ne poznajo načela racionalnosti. Seveda, pokazalo se je to, da ne, da oni ne poznajo načela racionalnosti, ampak da ga Marinovski ni poznal, zato ker pa če on misli da je racionalnost to, kar zahodnjaki mislijo, da je racionalnost. O, seveda, oni so zelo racionalni. Samo ne gre tu za ekonomstvo, niti za tržno racionalnost. Ne, racionalnosti so zelo, bi rekla, različne. Ne? In večina družb ne daje prednost ekonomskim racionalnostim. To je pač velika razlika ne? med zahodnimi družbami in drugimi družbami. Ja, in nekdo še hotel nekaj, potem pa bomo morali nekati. O, Madonna. Zase pa vidite, no ben nišli hotel vprašati Lenčica. Zdaj pa nočejo nehat nekati spraševati. No, dajte, še ima kdo kaj zaprašati? In še tukaj je bila neka, neka roha. Ni bilo več nobene roke. No, potem, če ni bilo, mi smo zdaj že presegli tisti čas, ko smo pač, ne, tukaj običajno pač te zadeve poteka. Torej, no, najlepša hvala vsem za, za to, da ste bili tako dolgo tu. Najlepša hvala, da ste sodelovali tako plodno v tem razgovoru, ker pač poanta je v razgovoru, ne v tem, da mi dva govoriva o knjigi. Torej, upam, da se bomo videli še kdaj v kakaj drugi priliki. Vsekakor pa seveda lahko potem nadaljujemo še mimo tega zločnika in mimo tega sedenja. Lepo večer še naprej.